l'emissora de referència al Maresme, 91.4. Molt bona tarda, premiada d'Alias Rodalies, benvinguts. Són les 7 i 3 minuts de la tarda, hi ha gairebé 4 minuts, que podem fer allò, dius, 4 minutets. Les 7 i 4 minuts de la tarda iniciem una nova aventura en companyia. Si vostès es van escoltar la setmana passada... Sí, ja comencem senyor Soler, deixi'm fer tota la carrerilla no és que... va marcant I... els segons amb botonets vermells no sí, fixat. ho vam explicar la setmana passada sí? Això. Sí, ho vaig explicar-ho ah. ja la setmana passada ah, deixi'm, no deixi'm fer l'entrada en eh? carrerilla perquè si no, no ens en surtin ah, vale, vale. ja avui anem tard, eh? anem 4 minuts de ja tard a veure eh, molt bona tarda, premia de Dalt i Rodalies, benvinguts, mm. sintonitzem els 91.4, són les 7 i 4 minuts amb aquest rellotge dels llumetes que diu el senyor Soler que va fent pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Sí, i avui és dimarts 24 de setembre, dia de la Mercè Festa a Barcelona, el senyor Soler Felicitats Mercès Mercès, Mercès, pels regals que ens rebarem no, no, vostè no es diu Mercè, no? No, però si ens donen un regal direm Mercè Ah, bueno, Mercès. direm gràcies Mercès, Mercè, també, Mercès, sí. gràcies, sí bueno, Si ens regalen alguna cosa Benvinguda, granitz, no? Sí. Sí. Doncs avui és Festa a Barcelona I el senyor Soler, fent un, un, un alarde de, de professionalitat Ha deixat els, la seva ciutat El Piro el Musical l'hi deixat, i el Barça Miri, miri quantes, aquí... quantes actes tenim avui El Barça és avui, a quina hora és al final? A les, 8. És a les 8 I el donen per a la tele Bé, amb una mica de sort encara veurà la segona part Ui, molt molt difícil, eh? Bueno, amb una mica de sort veurà <laughs> la repetició dels millors gols D'aquí ja, ja M'agrada perquè l'esprit és allò, eh, l'altre dia generaven dubtes, després van generar No, no, em referia de quin jugador, de quin jugador, ah, no, home, no, ja està clar de quins, qui la, marcarà els la, gols. La pena és que l'Enri ja s'ha curat de la faringitis i això és un mal malabarany, això és un mal auguri. No, home, no, ja veurà com se'n sortirà. Bé, que se'n sortirà L'Enri, no, l'Enri, se'n sortirà de la tasca i bé. començarà a marcar gols. Bueno, doncs... Serà, serà una super... fiera. Senyor Soler, agrair-li que estigui aquí. Gràcies. Jo també avui he vingut per vostès perquè m'he trobat que anava pel carrer i, i faig clac, dius, ostres, un tros de queixala a prendre vell. Guaita. Un, un empast, un empast. Un An empast anant que havia pel carrer, no, no menjant ni res? No, no, no, allò que anava pel carrer, dius, aquí? Que enrosa i faig clac, un onda, tros d'empast. Anda, anda. ràpidament cap al meu dentista de capçalera Clar. i dic, se m'ha trencat això. Uh -huh. no, anava pel carrer doncs ja i em agosto. I em diu, pots venir les 12? Sí. Dic, de poder, puc venir. Dic, ara em fa una por tremenda. És, és el que té el dentista. I eh? m'ha tocat una noia. Oh, sí. sí, sí, sí Què li ha tocat? Sí, sí. No, dic, que m'ha tocat atendre que la, una noia mateix. Ah, una noia sí, mateix. Sí, ma, ma, ah. no, no que m'hagi tocat. No, home. Bueno, sí, ho sí de... m'ha tocat el caixol. Clar. Eh? I la noia diu, molt, molt amable, diu, hola, me llamo Marisol. Mira. I anava a dir, la vida és una tombola, no, tom, tom, tom, tombola. Eh? Però dius, no, deixa no, estar. No, no facis bromes, no, no, no fagis bromes. Més. Això és eh, molt diu, seriós marisol, i com jo, a la nena no li senti bé, sent, em, diu, em pot tranquilar. Hola Louismet un marisol i tu estàs allà estirat amb la boca obertaa,. Mm. Uh, uh, uh, uh, uh. Mira que és desagradable eh, la sí. postura aquest està. He penjant l'aire. És al·lèrgic algo. Vajantu. Dé vai poner anestesia estèsia. Oh, bé. Me la posa i diu a veure, enjuaga-te, i fas així i ja notes que el llevi se'n va cap a una banda i prum, et cau I tot el d'això sobre dius, ja anem malament. ja hi som, però no li posen el pitet diu, aquell de paper? sí, però l'he mullat tot bueno, per això està, per diu, això està diu, el pitet això durar me això l'anestèsia, jo pensava que jo a la de la tarda no estaré per fer un programa a ràdio home, eh? um, el podia haver fet així també de... sí, però queda, queda llet sí, queda també llet. és veritat i ens diu, no, no, és una aurita i ja podràs comer jo sí, sí, menjat bé estic una mica endolorit, perquè se m'ha despertat sí. i com ah. que me l'ha emburxat... I no li han donat cap calmant ni cap coseta d'aquestes? Jo sóc un... Vostè un molt mascul. Jo sóc Bah, bah, bah. calmants a mi. La noia allà deia, tio, uf, si l'havessis vist la primera vez que vino, uf, temblava i tot. La Marisol? No, la noia que sempre està... Ah, la, que noia... la Marisol és una nouvinguda al món de la denteria meva. Yeah. Yeah. Ja. M'entén? Ja. Jo he tingut diversos dentistes. Ja, yeah, és normal. normal. Normal. Passa el temps sí, sí, sí. i la, sí. les sí, dentadures hi havia, es van fent que amb el, amb el dit a la boca diu, cierra la boca. Jo Des de llavors que no t'he dit. <ríe> vale. no, ara, ja, ara ja el conec. Ara ja el conec. <ríe> no, Aquest, no, sí, el, sí. El dentista que li falta un dit <ríe> sí. havia sigut dentista meu. Vale, vale. Fi, Des d'aquell moment <ríe> que aquell senyor va deixar de posar el dit a les boques. <ríe> sembla que es va dedicar a la qüestió de la, de la mecànica dental i, clar, i clar, el clar, i és... maxofiliar i no diu, sé què. Diu, soles no es mouen les dentadures. Els tinc anestesiats hizo que jo qui ho obre i tanca. Eh, la... ah, Jo quan veig allò penso, mireix que si els fan eixen com els jouns, que molen la boca i em posen al cap dintre Home, Haurien de obrir molt la dentadura, eh? sí, sí, sí, Perquè ah, un sí. cap per petit que sigui en una boca sí, humana no. Sí, és veritat. No cap. És veritat. Doncs bé, senyores i senyors, ja anem per feina. Anem per feina. Dem per feina, no ens recordar-si, doncs, que això és en companyia, que estarem aquí dues hores, que la setmana passada si vostès s'han sintonitzat, ben començar Uh, una, una hora més tard A les 8, les 8, a les 8 hem, 8, començat, les 10, sí. uh, hem fet un un rejust i es esab, quan es comença una programació després s'ha d'ajustar. Exactament, Ajuntar... aquest és l'ajust que hem fet. Exacte. i hem ajustat, hem ajustat que ara farem de 7 a 9. Ah, de, 7 de, 9 del vespre, de... de 7 a 9 del vespre, de a 9 del vespre. Del vespre sí, eh? està molt bé per això. Perfecte. Home, és que del matí, puh, a les 7 del matí. Escolt, si de venir aquí, posat matinada, els carrers ja. Sí, sí? hi ha gent que fa programes a les 5 de la matinada mare de Déu bueno, i hi, hi, molt... hi ha gent que treballa tota la nit amb una ràdio vostè ah, sap el que és treballar de nit amb una ràdio no, no, no no. No, no no hi ha ningú? no, això sí, clar el tècnic se t'adorm? No, home, pobra, es... el tècnic es... treballen també es... si estan tota la nit han d'estar tota la nit tècnic. també oh. Que ponga la música. Oh. Ja vaig, ja vaig. I llavors ho posa música i torna ja, a dormir. ja està. I tu vas allà pim-pam, pim-pam. Claro. És un altre ritme. És un altre és ritme. Un altre ritme. Ha de ser més tranquil. Exacte. Sí. Perquè Així, la gent sí. que l'escolta, potser està treballant i no necessita massa bullici. O a lo millor està mig endormiscat i necessita companyia. Que perquè... oh, maco. És que és, és un altre Per home. això aquest programa hauria de ser de nit. El programa en companyia, que fa companyia no, de nit. No, però nosaltres... Però eh... nosaltres ja estem, no estem Despertaríem a la gent. Ja no estem per això nosaltres, no, no. Ja els hi dic ara, nosaltres no, no estem per això. Ja estem per passar un ràtum tots els oients. Exacte. Doncs bé, senyors i senyors, aquest equip de gent que estarà treballant és el senyor Sergi García que està aquí de tècnic, pobre home, ja porta dos programes. Mm -hmm. I encara se'n resisteix. I encara resisteix. De moment ja no s'ha faitat avui. I això és un símptoma com els jugadors de futbol quan van a jugar un partit endurí. Bueno, això fa com el Guardiola, diuen, i com el jugadors de futbol. Vamos com... a jugar un partido a cara de perro, claro. que no sé què vol dir això de cara de perro, però que queda molt bé. Bueno, que posen cara de, de mala gaita. Mm. Com vamos a jugar a muerte. Uh -huh. Dius, a muerte de què? Home, perquè volen mola, jugar a, a, a tope. Mola... Eh? Com... Bueno, avui fa 25 anys que li van trencar amb el Maradona. Li van ah, sí, el Goico. El Goicochea. Ah. Goico avui és aquella... aquella... Aquella imatge tan maca del senyor Miguel i saltant-li l'esquena no del Goico. Sí, segurament hauria ser el mateix partit. una a mica més li enfonsa tota la columna vertebral. No, em sembla que no va ser. Que, no? Va ser no? més el, el partit següent. Em va. sembla que aquest només li va trencar el turmell al Maradona, que per cert el Goico si va, va explicant que guarda les botes aquelles amb una urna de matraquilat a casa clar, seva, clar. Clar, que s'ha fet si de... famós arrel sí. del món. Si té, dos, si té dos turmells al Maradona. Sí, te'n trenquen un, doncs va sortir que minant amb una crossa ja, bueno. és molt sí, trista sí. per això que siguis sí. famós arrel del món per ser el futbolista que va lesionar el Maradona Psst, bueno, mire, bueno. És... també hi ha gent que s'ha fet famosa com el Zidane perquè va donar un cop de cap Bueno, el Zidane era famós abans. Sí, bueno. El, sí, el doncs que va va que, de famós. cap va ser a acabar malament la seva carrera, Exacte. pobre home. Que per cert ha escrit un llibre, el senyor Chitadín Chitán. Oh, sí? Explicant la seva vida i diu que s'arrepenteix molt d'aquest cop de cap. Clar, ah, no m'extranyeu. S'arrepenteix molt. Perquè a més es veia més senyor aquest senyor, com per fer aquestes cosetes. Però sí, miri com, com són els, quan els futbolistes, al Madrid, eh? Sí, la gent quan arriba al Real Madrid té una transformació. Quan van a cara de perro llavors sí, és quan... Sí, se, se converten en perros. Bé, senyors i senyors, els deia, de tècnic tenim el senyor Sergi Garcia, després tindrem la Cida Robles, que ens parlarà d'aquestes coses de la ciència, després tenim aquí la reacció del senyor Manel Pinheiro. Avui el senyor Garigot no vindrà. No? No, no vindrà el senyor Garigot, perquè em sembla que té un problema. Sí? Sí, ja l'explicarem la setmana. Bueno, si la setmana que ve ens Si vostès volen, poden entrar al seu blog, que és H-T... P-P... H-T-T... .blogspot.com i allà explica que el diumenge uh -huh. va sortir de farra, després en van al camp de futbol del Badalona per veure a les 12 el partit Clar. es va a a dormir i es veu que no ha paït prou bé. Ai, meu, Déu meu, aquest senyor és que fa uns trasbalsos Exacte. Aprofitant que estem donant endreces de bloc també us hi l'adreça d'aquest programa uh -huh. que allà podran trobar tonterietes vàries i dels programes. Exacte eh? L'adreça és el txatxatptptpt 2.2 barres mm, Això és el principi és igual programa-encompanyia n y mm -hmm. no? punt vosplot punt Molt bé ah, Què t'he dit això? Doncs els deia que el senyor Caricota avui no vindrà i eh, tindrem al professor Cutremant no? mm -hmm. que aquest eh, sí que vindrà Tindrem el senyor Cristian Peralta que ens fa les notícies d'aquí de, de Premià de Dalt sí. a veure si avui tenim sort i ho, ho, ho quadrem tot bé ho quadrem tot bé. Eh? Tindrem el nostre Becari el Grum que dóna voltes per aquí mm -hmm. i després tindrem l'anàlisi del programa anterior fet pel senyor Monyegal El Molt senyor bé. Monyegal eh, diu que tampoc no ve perquè està ofès amb el senyor Garigot I com ho farà? Per telèfon? Per telèfon? Ai, diu allà. que es va ofendre amb el senyor Garigot perquè l'altre dia eh, es va donar compte que quan sortia el senyor Garigot li va dir que gordo que està aquest tio Bé, bueno, però això va ser un comentari que se li va escapar, ja sabem que les persones grans a vegades fan comentaris sense adonar-se'n. <laughs> Entre elles. Vé, Déu me'n guàrdia, el senyor Monegal és, és, és gran, eh? No. El senyor Monegal té la seva edat. Exacte. Però gran, gran Exacte. no és. No. I després tindrem una entrevista amb el senyor Sergi Fidalgo, que els vam dir la setmana passada, va escriure un llibre que es diu el sorpaso, el sorpaso perigo. El sorpaso. El sorpaso perigo. El sorpaso. No és un menys, eh? Eh, ens explicarà una teoria amb molt maca que diu que sí l'hi el... bueno, vaig comentar el setmana sí, passada no m'ho sí, faci ja tornar ho a dir no ja, ho ja i a més el, com el tindrem aquí que, Exacte, ens això, que ens ho expliqui ell i dit tot això senyores i senyors Anem amb la música. La música d'un duet que es va fer ocasionalment per fer unes versions en català de cançons del senyor Bob Dylan. Uh -huh. El duet era el Gerard Quintana i el Jordi Batista. I feia una cançó que a mi m'agrada molt, que diu Sempre m'entén-te jove, que és el que jo me la poso cada matí per me a tremper a mi mateix. I després em trenquen els caixels i acabo cantantista, però això és igual. <ríe> si el teu desig sàpigues ajudar els altres i deixar de fer feliç que arribis a les estrelles per l'escala que et vas fent sigues jove per sempre més sigues jove per sempre més que les mans mai no et tremolin ni els teus peus siguin lleugers i que mentre els vents canvien t'hi foments Guarda sempre el cor alegre i cançonss per Siga jo per sempre més Siga això va per sempre. Ser sincer, per conèixer la mentira i la disfressa que ara té. Que no et falti mai coratge per lluitar contra corrent. Sigues jove per sempre més. Sigues jove per sempre més. Que les mans mai no tremolin i els teus peus siguin lleugers. Mentre els vents canvien tinguis ferns els fonaments. Guarda sempre el cor alegre i cançons per fer content. Siga jove, per sempre més. Siga jove.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 Doncs no, senyors i senyors, no està a l'abast de tothom. És un programa que està fet amb molt de carinyo, manufacturat a mà fins i tot, els hi diria, que el, el nen fent en mica en mica, que és una cosa molt artesanal, és un programa que està, com els diria jo, està, està com per portar-ho a, a la Fira de l'Artesania. I està fet per tot Premià de Dalt. I Rodalies. I Rodalies, molt bé. Perquè, escolta, això no s'acaba aquí. La, la ràdio no té fronteres. No, perquè la, la nostre... el so vola <coughs> entre les zones que es vas campant. És al vol entre les zones i es vas per certes bon un profit, eh? Bueno, no, està no, brenant, no, no, sí, és, sí, és l'hora de branar. Sí, està molt bé. Quina inveja que em donen, escolti'm. Sí, ara li agradaria a vostè estar a l'altra banda del, del vidre. Sí, mira, ara una fabada, escolti'm, aniria molt bé per anar berenant, perquè la fabada ja ho té això. No, no, acabas sí, el programa alegre. És l'ideal per berenar. Eh? Eh? Sí. Vostè se'n cert... recorda quan fèiem el programa abans, en un altre lloc, que el fèiem pràcticament després de dinar, els dies que a mi se'n donava amb el menú per demanar fabada, vostè com patia? Sí, sí, ja me'n recordo, ja me recordo. Vostè se'n recorda sí. que un dia a la discoteca de l'emissora jo li vaig dir, no entri perquè no està la, els nassos com per olorar això que m'ha passat aquí dintre, i vostè no em va fer cas i va entrar. Home, si tots els discs que eren de a vinil es, va, es, va, es van afluixar, es van, es van a tot torçar, vull dir... Per cert, cosa. ara que diu discs de vinil... Què passa? Ara que diu discs de vinil, em van fer un regal molt maco. Ah, sí? sí Quin? Senyor. Aviam, expliqui. Sí, em van portar un disc de vinil autèntic mm. de l'Eric Clapton d'aquests de això de 45 revolucions, que és un rellotge. Oh, Però estan els números eh, foradats amb el, amb el disco amb Maria, el disc i es veu to... és un disco autèntic. <coughs> per posar-lo, so... el tinc sobre la taula, escutem oh, de, de New York a New York. Mm -hmm. Un rellotge de dius, oh, mi, dius I sobta tenta dius, pobre disco de Leric Latton. L'hi que li han fet. Ba, no? però, però no, ara ja vostè, vostè el posa i allò sona. Ai, ah, sona i tot. Sí, sí, són discos que els compren d'estoc de, de i uh -huh. llavors fan cosa i fan com sandrés i fan, fan sandrés, fan això eh, I es pot la, posar al plat i sonen Home, si ho posés al plat o sigui, si desmuntés el, el, el tros de, diríem, de, de peu que l'aguanta uh -huh. i el posés al plat, fins que arribi els números, sonaria, sonaria. Oh, bé. Són discs autèntics, sí, autèntics Sí, sí, sí per, per curar Això què salut? vol dir? Que l'Eric Clapton venia poc van segurar no, molts discs i ja ja gent que se'ls treu de sobre perquè ja no te toca discs yeah. i se'ls ven. Uste no us sabeu que això se'ls ven. I a més, hi ha una altra història, no, això, que és mos de que estan ratllats. Que que molt. Però hi han discs aquells que estan tot Sí, clar, perquè s'utilitzen molt. Hostà, ja sap que jo tinc, jo tinc a casa tinc xingles. Uh -huh. I tinc LPs. Clar. els puc portar aquí? No, per no perquè no, no hi ha. plats. Bueno, és no ha això ja és de, és de recordatori, xò, home. Jo m'os puc posar a casa meva. Bé, bueno, perquè vostè aquest, encara el conserva. Aquell soroll de... I té agulles? Sí, sí. Oh, perquè d'això n'hi ha poques, eh? Sí, clar. Dir, poques, eh? Sí, clar. Ah, de fer mitja també, sembla, de mi. Ah, de fer mitja. Que fa mitja també. No, però m'agradaria aprendre'n. Sí? Diu que Ai, vaig, mira, l'Albert molt... Closes també no ho feia? No sé, és el que ho Que és una cosa de senyores, fer mitja, només? No, no, no. Ah, a no, no. a veure, les senyores no poden arreglar cotxes? Sí, i tant. Els senyors no poden fer mitja? Sí, clar. Però si llavors no, no li veig la cunyeta, jo, Però, eh? Si jo no li he fet cap cunyeta, li he fet no, un comentari. No li comentari. veig la que m'ha fet vostè. L'hi fe, he dit Ai, mira, que l'Albert Closes... Closes... Clar, perquè jo sí que ho feia mitja. Per cert, ara, ara que parlem de l'Albert Closes, mire, m ha vingut a la memòria una notícia que ho estem adonant, luctuosa, sí. que se'ns ha mort el Ramon Gauduc. Sí, senyor. I el Pedro Massó, el gran productor. Uh -huh. Aquell senyor que va tenir eh, el, els nassos de fer una productora en una època molt difícil. Doncs sí, doncs mira, que han avui. Mm -hmm. i ja no tornaran ah. Coses que passen, miri, jo li volia comentar abans arrel de la, comentic, com de la seva dent M'estic posant tris Posis, tris. posis alegre perquè eh, jo penso que ha d'anar a tornar a veure la Marisol, la seva dentista i dir-li, escolta'm, aquest tros de dent que se m'ha caigut, dongui-me Haig d'anar dijous, dijous dia nou pel matí perquè diu, això no s'acaba aquí perquè ja sap que vostè Clar. entra al dentista diu, ara faig l'empaste ja. no sé, com, com es diu en català un empaste? Un empaste? No sé, és igual, jo ja ho buscarem al diccionari. Un, un embaràs d'aquests, un empàs d'aquests... Uh -huh diu, però m'has de venir que t'has de fer una revisió de boca i després necessites un una neteja una higiene, no, una, una, una higiene vocal ah, una higiene una vocal una neteja, es diu ara pensa que la meva boca és un cotxe sí, no, no, això, això coneix... és com la suspensió de pagaments, és el mateix però ho canvien de nom eh, eh, és igual, o oh, no la sé no m'he après encara, ah, no, no sé. encara no he estat en cap empresa que hagi fet suspensió de pagaments esperis, per això dic, encara no esperis. encara no, d'un temps tal, tal, tal com anem, perquè no sé, resulta que encara sí. no estem jubilats, però bueno, i això és una altra història miri, eh, ja li comentava allò Dit... M'agradaria cobrar la jubilació i estar pagant els meus autònoms religiosament més darrere més, a sofrint i patint els augments m'agradaria que quan sigui Ballet cobrar almenys sí, sí. una almoina per poder anar sí, tirant home, sí. ja, Almenys algú... el, sou, el sou aquest social que donen a tothom Algú cobrerà, algú cobrerà. No es preocupis. Sí, jo li deia no lu de, de la dent, mangança i pi pam pi Tu ques cobrar Pum, pam, pim, pam. Bueno, és una forma de cobrar. També. Jo I, lo, I, I, lo I, lo I, lo de la dent és... perquè n'hi ha una senyora que s'ha dedicat a fer eh, dibuixos i, a escul i a esculpir i a fer mh, estàtues i cosetes, amb troços de, de queixals, amb traços de, de, de dents i amb bales. Amb la... bales o amb bales? No, no, amb o... bales, amb bales. Bales l'he disparar. Com, com aquest nen de Finlàndia, però fent artístic. Aquest nen ah, ha fet una desgràcia, com una casa, però... Aquest nen portava dos gent dient, que ho vull matar. Sí. Amb... Que se us vull matar. A, a més que... l'havien interrogat feia sí. dos o tres dies, allà a Finlàndia, i el, havien... I, a el a més, van deixar. I els vídeos al YouTube, que se us, us matar. Sí, Sí, a, més, a més hi ha una imatge del YouTube que, que el, el nen dispara contra, com si fos contra la càmera ah, sí? no, no la toca perquè si no, no, no s'hagués vist ah. dispara a prop de la càmera ah. i li, ah. li diu el, el pròxim, pròxim de seràs de... tu eh? El pròxim seràs sí. tu? Sí. Hòstia, doncs, el càmera se li deuria posar el culet que no, veig, no, no, perquè m'imagino que us faria i sol i deixaria ah. la càmera posada perquè la càmera ah. és fixa Doncs el que li deia sí. és que la Cornelia Parque ha fet una exposició amb una galeria, reivindicant el silenci i la mostra com a, a soroll efectista. Llavors, per a, a l'entrada n'hi ha com una mena d'alfombra feta tot de trets. O sigui, és una alfombra com tirotejada. Llavors, aquest, aquest és el primer o sigui, pas per entrar a la galeria. O sigui, una bueno, foradada per trets ah, el forat d'un tret és diferent que un forat, ah, sí? jo que sé, amb un, un canivet amb, amb, om... ah, amb una broca amb una broca deu estar recremadet pel canto ah, eh? exactament, i un esquitxat de I, púlvora i les dents, que tenen que veure amb el silenci? no, no, que fa, bueno, no ho sé doncs que, que si et totes les dents potser et costa més de parlar dic jo, no ho sé però ah, és, no. és, el, és el nom de l'exposició dir llavors, és, és, és tot una exposició home, original diguéssim a mi em fa llullo no, sí. no per les bales sinó per veure allà les pinyates Allà fa lluny No crec que siguin totes les pinyates Sinó trossos que fan formes A lo millor veus la forma de lluny i dius Oi que maco I quan t'apropes dius Ostres, si sí, això són trossos de dent Trossos de dent humans, humans quan, clar, clar. Fossin ullals, jo què sé de, de, de, de... Ja, però què fan amb el tros de dent que li han tret a vostè què fan? De fet no ho sé, perquè l'havien llançat al carrer a veure, quan jo li dic que m'ha saltat un tros, és un tros d'empas, és una cosa petita que m'ha quedat el foradet. És igual, moltes coses petites... No m'ha saltat tot un queixó. Veus? Això de l'exposició... Ja m'esteu fent tots plegats, eh? Doncs amb molts trossos petits de dent es fa un dibuix, un quadro... No sé... A mi el que em esgarrí farà que diu això, aquesta moda que s'ha posat, que es forada a la dent del davant per posar-se un Ai, sí, quina angúnia, no? Quina angúnia, escolta, fa un petó allò i... Bueno, no sé. Hi fet algun? No, no, no, ah, bé, no, bé, no conec cap senyora que tingui el brillant aquí posat. No, i el llàvit, i el nas. Gent, no, no, no, un brillant, eh? Posat adentro, sí, sí. Però hi ha gent que es posa el piercing allà... El... L'altre sí. dia anava al metro i vaig veure una noia que anava jugant amb això, blim, blim, blim, blim, i anava yes. entrant i sortint, amb el bon sentit de la paraula d'aquí del llavit, mm -hmm. el tros de barreta, amunt i avall, i, anava, i pensava, m'estàs fent un jojo també? M'estic fent gran, eh? No, no, aviam, cadascú pot portar el que vulgui, però jo, per exemple, l'argolla aquesta que es posen al nas, ai, jo que sóc tan mocos... No, no, no jo, jo és que a mi fa poc em forar dintre, sí, sí, sí. no n'hi he portat mai recades perquè em fa poc em mm -hmm. forar mm -hmm i a més, penses, i a més penses, sí, són coses tens que... una estrabada i t'arrenca amb mitja orella com a mitja orella, orella sí. una cosa que fa un llui que... Vostè... per cert, saps per què m'estic tenint en compte que m'estic fent vell no sé què em passo últimament, em deixo la bragueta oberta ai, ai, senyor. ai senyor que encara un dia portarem un, un, un susto sap el que faig ara, intento portar pantalons amb la bragueta amb botons amb botons Sí, perquè la cremallera se'm queda oberta. A vegades que vaig d'això i fas així, dius... Però se li ai, queda oberta vas... perquè s'oblida de pujar la cremallera? Perquè vaig, vaig a fer les meves necessitats i en vez de pujar a cremallera amunt, em rento les mans i me'n vaig. Yeah. I llavors, quan estic al carrer, dius, Qu -qu quin airet, no? Doncs pues amb, amb, amb, amb botons és més... Dic jo que serà més, difícil, més fàcil d'oblidar-se. No, perquè com que me n'obro només un parell o tres ah, llavors queda més subjecte o sigui la, la, Sí, jo poca cosa, escolti Jo, en fi parlem, parlem de... Vostè sabia que Spielberg tenia un projecte per fer Tintín al cinema? Per portar tong, el Tintín al Tom-Tom Si ja s'havia fet el Tom-Tom al cinema uh, Aviam, la, sí, suposo una però, una però en dibuixos pel·lícula. animats Ah, no, no, no, amb personatges de real. I amb ah, dibuixos animats també s'ha fet. Amb dibuixos animats segur. Es sí, va fer una amb, sèrie. Tot, tots els àlbums estan amb... Que jo els tinc a casa. Mm, amb dibuixos regalar, animats. Sí, que els va ah. regalar tots els àlbums aquests de l'Orella Escapçada, sí. les, les joies de la Singapur aquella... Doncs, doncs el projecte d'Ales Spielberg, que em sembla que era molt més ambiciós perquè jugava amb la imatge real, imatge 3D, llavors, vull dir, els personatges els, els disfressava, diguéssim, o sigui, vostès acaben a fer una imatge 3D agafes una imatge real, real per sí, exemple no. i la transformes no? doncs jugava una mica amb aquesta barreja però, la, la... però, però a veure com era era un personatge real o no era un personatge real era un ficti-fifty n'hi ah. havia personatge real ah, wow. i ficció Val, és que la Perquè... sèrie que jo li dic és tot dibuix animat, és tot dibuix animat o i, tota, i després vam fe, tota... fer una pel·lícula llarga que era personatge real sí, doncs com, o... la de del... Exacte, com la de l'Asterix del mm. Depardieu o com el Batman o com el, el Superman, el Exacte. Superman. Exacte. Com el Entonces, trueno, aquesta era una aquesta era una barreja Sí, el capaç és que el projecte de les Spielberg que es veu que pujava molts calorons i la Universal ha dit que que no. Llavors ara les Spielberg que està buscant socis. Havien sí. si hi posen, el que no, s'ha de posar. No crec, no crec que s'han sortit, eh. Ja, igual, les Spielberg, igual que aquí i fa Tintín en Barcelona, igual l'darem sí. a Fruixa. Cristina eh, Tintín Barcelona. en Barcelona. Sí, exacte, exacte. bueno, exacte. Ja l'he vist o què? No. No. Ah. Eh, ja Anabel, ja m'has a veure la pel·lícula quan em pregunten aquest llibre, l'he llegit, dius, ja m'espera pues, ja que surtin vídeo. Sí? Pressa no n'en tinc. I yeah. mira que a mi un senyor Woody m'agrada, eh? Però pressa no n'en tinc. Jo Woody Allen en té cosetes, sí. no tot m'agrada. Aquella del Però... Match Point, no me que, és era que comença en tenis, que és la història d'un tio que, bueno, que és un trepa, mm. que comença, que veus que hi ha una bola i hi ha una red de tennis i llavors de sobte la bola pica la ret i tira amunt. Mm. Llavors, clar, diu pot caure a dintre mm. o a l'altre. Depèn on caigui, serà punts un per un o punts per l'altre. Mm. No? I és aquell punt de... Dius, a veure, són filosofies. Sí, sí, sí, naturalment. I el mestre és el mestre. Per què ens hem d'enganyar. Iaio, sí. Ja, sí, però el mestre és el mestre. Mm -hmm. eh? Són coses d'aquelles que, que, que van passant, no? En fi, bé, deixi estar, deixi-ho estar. Vol què m'explica? No, sí, si vol que li expliqui una cosa, una cosa que dius, a veure, no, no és per alargar-se, eh, senyores i senyors. No, no és un, un bon exemple. El Noel Gallagher que és un dels de germans Gallagher, de mm -hmm. tota la via, del grup Oasis. De Sí. Diu que eh, el van convidar, quan el senyor Blair era president d'Anglaterra, mm -hmm. el van convidar al Dooling Street, número 10, i eh, es veu que allà dintre del Dooling Street número 10 hi ha un vàter, que està només reservat per la reina. Allà només... Allà només... Per la reina o per la... Per la reina. Oh, sí. no, només allà va, va la, la reina. A la casa del ministre només pot anar la reina al vàter? No, sí. no, no, hi ha un vàter per la reina. Hi ha altres vàters, ja, ja. però va la reina. I diu, ai, que tinc una xutxon, uh -huh. Toni. I diu, majestat... I diu, va, a su vàter. A su vàter, i tal. I bueno, res que l'estaven fent conya. i Obler era molt de la maniga ampla. I diu, podem veure el vàter de la reina? Sí, sí, vale, no sé què i tal. Es va posar dintre i diu que va consumir cocaïna en el vàter de la reina. Ui. Diu, ara ja s'ha deixat de les drogues eh? diu, però perquè ho sapigueu, diu, vaig d'això i després diu resulta que clar diu, això per mi va ser un acte revolucionari uh -huh. eh? Diu perquè tenia un... un... a veure, diu, la gent la, la, la fusta del vàter la té normal es veu que ella la té torcipilada el cul de reines és diferent l'altre cul... dia vaig sentir eh? d'un rei no me'n recordo quin, oh, de quin tiu. rei parlaven, que deien que per, quan, quan ell s'aposentés el vàter no el trobes massa fred tenia un criat que es dedicava a escalfar-li llavors l'enviava abans, s'estava un rato assegut i llavors escalfava ai el senyor Benny Hill sí. Sí, sí. escolti'm, doncs és un bon ofici sí. jo, jo, jo faria. escalfar vàter? sí, ai, avorrit, li paguen, no? seu i quan estaria diu, mira, rasca li pari, sí. i ara quan vingui que olori no, no, clar ah, no sé si potser no li tallava el cap per això eh? sí, que ens no, no, reis ja... d'aquesta època sí, uf Buf, buf, buf, buf. Vostè se'n recorda de Sé lo que hicisteis? Sí, Sé que hicisteis el 20 de setmana. De la Patricia Conde, sí, no, no, no, sí, del sí, programa, sí, volia dir. Que, que l'han tret ja? No, no l'han tret, no l'han tret, sí. però sí que l'han coartat, perquè... L'han Tele... posat pel matí. Perquè Telecinco ha prohibit que agafin imatges d'ells, i clar, de què es viuran aquest però programa? Però si ara no l'han posat pel matí, l'han posat molt, molt... No sé, no sé, perquè no era un gran seguidor, l'havia vist així esporàdicament... No, no estava malament, però escolti'm, ja aquests problemes ja comencen a cansar. És a que... Són sí. no sé sí. eh? molt pesadecs. Ara fan també el porqué no te calles. El que passa és que dius, bueno, i si no poden agafar imatges, de, de, de, per exemple, de Telecinco en aquest cas que faran, vull dir, si Telecinco és una bicoca per tots aquests programes. I això, això de parlar seriosament, s'uria seriosament perquè no ho sé, ara després li faré una teoria. Vull dir, després li faré una, teoria. Ara, una ara, teoria. ara anem amb la música i després li faré li faré una teoria. Anem amb la música del Sr. Juan Luis Guerra. i... Mm. Que és una cançó que a mi també m'agrada, per això les poso, a mi m'agrada la cançó, les poso, com que haig de fer jo la música, poso el que a mi m'agrada. Claro. A ver, pedio muerte. Exacto. I si no algú que no li agradi, doncs ja farem... Que és de l'últim disc? Sí, de l'últim que va fer fa uns quants anys. No, però ara fa, fa... ha presentat un fa poc. Sí, no, bueno, però jo no soc tan modern. Ah. Jo aquest és de la meva discoteca. Diuen ser. que és millor, eh, els antics que l'actual. El... És aquell que se sent com, com si fos un peix, les burbujes d'amor. Blup, blup.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 Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Corazón, con un ancla imprescindible de ilusión Sueña, corazón, no te nubles de amargura ay, ay, ay, ay, ay, este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor Quiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera oh, oh, oh, Pasar la noche en vela mojado en ti uh, Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna oh, oh, oh, Saciar esta locura Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyor, senyor, són les 7 i 37 minuts. Hem sentit que faig... que això dona sensació de directa. Sí? Sí. Això... No I, no sé. bé, això vol dir que està agafant aire per, per començar, aire per no? fer tota la carrerilla d'entrar... De, les 19 i 37, o sigui que són dos quarts i set minuts de buit. S'ha vist, ja si com no, el senyor no... Garigot. Eh? Allarga les, les, sí. les paraules. Això ho fan aquella gent que quan parlen s'escolten a si mateix. Exacte. Eh? Bueno, en fet... És maco escoltar-se a un mateix. Ah, Grans locutors de la ràdio. Hem sentit la falca del senyor Marconi. Hmm. I parlant de ciència. Exacte. Això en bé, bé Sí, sí, si no, punca. no, clar, vull dir... S'ha fixat... Està tot cronometrat, quadrat. Per donar pas, home, quadradíssim, tot és, això és com un cubo rúbic, van entrant totes tot les cares, pim-pam, mm -hmm. pim-pam, doncs per donar pas a la Cira Robles que ens farà 5 cèntims d'aquestes coses de ciència, que jo encara estic amb 1 de la saliva, dels litros de... Cada... Bé, ara que vaig a parlar ja mentre se l'hibera. Bona tarda. Bona tarda. Hola. Bona tarda. No? Bé, bé, me fas... Molt bé. Vostès m'han dit que ara que hem posat la, fa, la falca de la ciència sí. i jo els diré que la cançó que havíeu posat abans també me'n va molt al pèl. Ah, jo veus? Ja. veus que veure, ja. no és que està sí. no sí. tot programat, això. Tot programat. Perquè, bueno, heu fet trampes, perquè ja us vaig avançar que avui destrossaria l'amor. Ah, penses ah, destrossar sí. l'amor? Sí. Per desil·lusió, les inumerables poetes i filòsofs que han escollit el cor com a gènesis de totes les emocions, això no existeix, això també és ciència. Ah, sí? O sigui, que primer van destruir la lluna com a font d'inspiració, ara tu estàs sí. destruint el cor com a font d'inspiració. Bé, sí, és que no té sentit encara creure en fades i dir que l'amor existeix, per què no? Com no? que no existeix? No, no, no, o sigui, tot això que sentim, l'enamorament... Avui no està a la vigarigot. Avui no està, no, l'avi la no la la, no. no. Garibot se'n va anar el diumenge, bueno, la nit del dissabte, el diumenge, de farra, va arribar a les 12 per veure el partit de futbol, es va mitja dormir al camp i no sé què li va passar. Total, que a veure, ja té una edat i el fetge doncs, ja el té una mica cartronat i ja sí, no és el ja que era. Jo no s'ha de dir aquestes coses però me n'alegro que avui no sigui entre vosaltres. Però bé, continuem això perquè l'avi Garibot sí que ja entén, m'agradaria que estigués només per donar per la seva visió del, del fet aquest de l'enamorament i que s'enamora cada dos dies d'una o diferent sí. doncs podria explicar-nos això mm -hmm. però per exemple Aviam. característiques de l'enamorament digueu-me mm. alguna a, a veure, que et poses tonto feliç, no? sí, tonto, allò que sí. dius només vols veure amb aquella persona i vas tonto, vas encara de baba. o allò que vas pel metro i et cau el regalim de baba d'aquesta que vostè diu que tenim tants mils de litros et sí. cau el regalim i només penses en aquella persona Eh? Després això, això se't passa, per sort, eh? No, sí, se't passa als dos anys, això segur. Però la qüestió és que hi ha un, un neurotransmisor al sí. cervell que es diu feniletalinina, sí. que és una substància que es produeix al cervell. Mm -hmm. Això és com una droga, eh? Això deu ser com una droga, no? com una droga que puja i aquest, el que fa és l'exaltació ah. i el benestar aquest que sentim, aquesta, que, tu, que estàs com mm. un babau, que estàs al sí. cel, doncs tot això és per aquesta substància, dir no té cap més altre secret. O sigui, m'estàs dient sí, que l'enamorament sí. és agafar un globo. No. L'enamorament és que el teu cervell fa una cosa química totalment mm. Mm -hmm. i tu no ho controles exactament. Ja, ja. Però ah. això és l'enamorament. Però això és maco, no?, que, que no puguis controlar el, aquest, aquest, aquesta actuació del teu cervell. Sí, però pensi -ho. Penso. Vostè s'enamora mm. i pensa que s'està enamorant perquè és la millor persona del món, sí. l'altra persona. Sí, mm. clar. En realitat s'està enamorant perquè el seu cervell ha decidit desprendre una substància química mm. que l'únic que li fa és ser tonto. Per tant... sí, ja ja he dit jo que posem cara a tontos quan ens enamorem. Per tant, on és l'enamorament de veritat? Que ens hem de refiar del nostre cervell? No, però és maco. Perquè això ara perquè tu ens ho dius, però si no ens ho haguessis dit, mira, hauríem seguit igual. Doncs no sé si estic fent bé... Sí, dona, sí, no, perquè, sí, perquè ara, ara ho sabem, i quan, quan ens tornem a enamorar, llavors sabem que no, no som nosaltres, que és el cervell el que, el que genera aquesta, el nom aquest tan raro que has dit tu abans. El senyor Serrat tenia una cançó, el senyor Serrat té una cançó que diu, està enamorat, d'això li toca, qui li toca? Clar. És com una loteria, això toca... Sí, I ja més està. tu ve la bilirubina, també, eh? També, eh? també sí, sí. Però això que si tens algun al fetge, no eh? La bilirubina no No, és, no. no, no. Però la sí. Ah, veus? La bilirubina ah. no és algú del fetge. Això és un mite, ah. la bilirubina. Val, val, val. Si no dius... té res a veure, em sentir-se feliç. Val, val, val. val no, si clar. Em dius... sentir-se no. feliç no té res a veure, la no. bilirubina. No, no. Val, val. O sigui, una, no. cosa, una cosa que es va inventar Juan Luis Guerra, vaja. Hmm. Bé, bé. És allò com vostè deia, quan està enamorat que està tonto, sí. sí i que només pot pensar en aquella persona Exacte. Mm -hmm. però una de les característiques no sé si hi, han, si hi han passat alguna vegada de quan estem enamorats és que ens fixem en tots els detalls tots els detalls de bons seguida, de seguida sabem allò que li agrada Exacte. allò que li desagrada mm -hmm. no? tots els detalls bons tots, que després intentes aprendre Mm, els noms de 3 amics nous que tens i ets incapaç això també és veritat. Això també és veritat Sí sí, i el, i el, i el número de telèfon també el sí. propi també ets incapaç de memoritzar-lo sí, a vegades és això, que el teu propi nom segons quines circumstàncies tampoc el recordes però bé, això ja és sí, sí, bueno, això, això depèn de la quantitat d'això que portis a sobre sí. mm? doncs diries i per què sí que me'n recordo de que li agraden les patates al punt per dir alguna cosa, i amb mm. tres granets de sal. I mm. no me'n recordo del meu número de telèfon. Per què? Per, per què és això? Doncs per una altra substància que també genera el cervell, que en aquest cas es diu dopamina, mm -hmm. que està relacionada amb el mecanisme de l'aprenentatge. Ah. Quan, quan primer, després de la feniletalina, mm. arriba aquesta substància. I per tant, què passa? Que tot el que està fent aquella persona o el que estem vivint amb aquella persona està, ens està ajudant al cervell aprendre-ns-ho. Però això només serveix a veure, això no serveix per, per la persona en si, això de la memòria, perquè per exemple, sí, sí, si estàs enamorat sí. i has d'estudiar, no no no dones plena. No funciona, és tot, no, no, tot el contrari. Uh? Sí, tot sí. al contrari. Sí. Perdem la concentració perquè només podem pensar amb el, amb el com i agraden les patates a, a aquella persona. Eh. Clar, i, i si no li agraden eh, sí, les patates i si... li agradà el parnil? Pues igual, tot de... tu. Que se'n agradan i ja està. I ja està. Elí. I després i després acabes i després acabes en divorci totes coses, eh? no. i totes Llavors la història que de, de que el cor batega més fort quan estàs amb la persona que, que estimes o que, vols, que estàs enamorat, què? Això ha estat a una hormona, que mm. es diu Nora de la Nina. Caram, de unir amors, Però sí, sí, el sí, amor sí, no és sí. estrany. No? Sí, sí, no, no. sembla sí, sí, senzill que és de amor eh? sí, És a <ríe> però rere de tot això sí. hi ha una explicació científica. Això indueix a l'eufòria, estimula la producció d'adrenalina, que tots sabem que l'adrenalina també sí. es produeix fent esport, per exemple. Sí, sí, sí. sí. I fent l'acte la sexual. Que... Clar, però per què? Perquè és la responsable que augmenti la pressió sanguínea a l'hormonisme. Mm -hmm. És a dir, el cor s'accelera. Exacte. No? Sí. Uh -huh. Aquesta hormona causa també el rubor a les galtes, mm -hmm. la sudoració, el nerviosisme, la dilatació de les pupilles i la clàssica sensació de tenir papallones a l'estómac ah. i suposo que també deu ser allò que quan admiren miren la persona que està estimada i tu estàs entontolinat, se't posa la cara vermella i sense allò que se, se t'escalfa tota la cara, no? Eh? Doncs sí, és allò és allò. allò, aquesta hormona que et fa tot això i que t'ho explica enamorat. no, uh -huh. és no? una hormona que és la mateixa que aconseguiries corrents pel parc de casa teva aconseguiries la mateixa sensació de sorduració, d'enrogiment de les galtes, el cor accelerat Mm, sí, són coses que passen i que les confonem. És com allò de dir per què associem bombons i xocolata amb amor? Tradicionalment ho fem, no? Sí. Diuen que la xocolata és el substitutiu del sexe. Bé, bueno, això a part de que és mentida, jo ja sé que ho diu tothom, però ningú, jo no he vist ningú atiborrar-se la xocolata a, un, a les nits per... no, oi que no? Escolta, no. No, el sexe no, no fa falta si fer-lo fer a la nit, eh? Això també és un mite, que el sexe es fa a la nit. El també, sexe, també. qualsevol hora és bona, eh? M'agusta no, molt, m'agusta molt. No que s'entreni, tampoc. No, no, qualsevol hora és bona, eh? Ja li dic ara, eh? Sí, Escolta, Sira, ens estàs dient que si algú descobrís alguna fórmula de connectar tot aquest... Eh, això que ens surt del cervell, del cort i tal, eh, podríem tenir la sensació d'estar enamorat sense realment estar-ho? Bé, de fet, això que diem del, de la xocolata mm. en certa manera ens ho provoca perquè el que sí que fa és que té quantitats altes de fenileta. que és el que hem dit al principi que genera aquestes ah. situacions ah. Per tant, sí que és veritat que tot i que no estiguem enamorats en aquell moment, podem aconseguir un conjunt de sensacions que poden arribar a semblar-nos en certa manera aquest amor d'enamorament. Mm -hmm. Si sigui, d'un avió amb paracaiguda, i sentirà quelcom molt semblant a l'enamorament. Bueno, no cal. No ja ja m'esperaré, no, no, sí, aviam si... No. A veure si ve algú. Però clar, a vegades és difícil de eh, trobar algú. Sí, també és veritat. Sí, sí, sí. sí. Llavors estava pensant jo, pues, es pot fer l'efecte contrari. Quan sàpigues tot això es pot buscar algun antídot o una vacuna. Clar, també. Vostè es pren la pastilleta i no no sent aquestes sensacions, per tant no s'enamora, per tant n'hi porta tres pepinos, ja. aquella altra persona. Però per què vol que això passi? Ara m'està preocupant. Per, ah, per, per no fer cara tonto per la vida. Però bé, uh, m'està dient que vostè vol renunciar a l'enamorament? Home, a veure, des... A lo millor Ma... que vol és que, que renunciin els se... de més. La segona fase de l'enamorament ja és a L'estimar? Veu, Veu? Veu? m'estan allà... posant aquesta música i tot, aquí una fombra musical. És l'estimar, l'estimar. L'estimar, vostè diu, l'enamorament és químic, però l'estimar no, no, ho vostè. Mm. No, no, després de l'enamorament, es estic dient... Es no, que després de l'enamorament ve l'estima, que és la sensació sí. més plaera que hi ha. Sí, però que no es cregui que tampoc té a veure amb la ciència. Ah, també té veure amb la ciència. I tant. Això què vols dir, que la setmana que ve m'ho tornes a tirar per terra? No, ja l'hi ara. Ah, ah sí. vale. ara. La passió és que vostè... S'agrega aquesta dopamina que li mm -hmm. genera aquestes bones sensacions d'enamorament mm -hmm. i el seu cervell fa una cosa que és aprenentatge positiu. Mm -hmm. És a ah. dir, quan les coses són bones, sí. les accepta com a bones. I quan les coses són dolentes, les aniga. És a dir, si vostè s'apropa amb foc mm -hmm. i es crema, sí. el seu cervell aprèn que no s'ha de tornar a apropar aquest per foc. foc. Sí. Doncs això fa el procés d'aprenentatge positiu fa al revés, perquè amb la dopamina que sent totes aquestes coses, uh -huh. el seu cervell va pensant, això és bo, això és bo, això és bo. En, aquesta, en aquest cas, la persona que li està fent sentir aquesta sensació. Per tant, es transforma, el, el simple desig sexual uh -huh. es transforma en, en una cosa més profunda. Uh -huh. En un estima. Sí, i ah, un es estima, i un divui està al teu costat tota la vida Clar, però Veu? també és per una qüestió de, de que el teu servei ha fet la, la feina ben feta, és a dir Ostres, això és, bo, això ah, és bo i al final estima clar, i, ara, i, I fins i tot ara, ara que hi ha menys divorcis que mai perquè com que la major part de la gent és milorista, no es pot divorciar Sí, sí, això és un problema gran eh? i tots són advocats que es quedaran sense feina sí, ah, sí, sí. Això sí, això també és veritat Això també és veritat Ai, senyor. A veure, senyoreta Sira, la setmana sí, vinent què m'explicarà? Doncs ja veurem, no sé si fer alguna cosa d'animalons, que sempre agraden, la ciència mm -hmm. i els animals, o potser de números. Ja veurem. Molt bé. Home, faci de números, que com que jo les sí, matemàtiques... Com que a mi doncs les matemàtiques no, no han sigut mai el meu fort, patirem. No, però ja li demostraré que la vida diària vostè fa servir més les matemàtiques del que es pensa. Ah, sí? Sí, sí sobretot quan, quan reps els rebuts a via bancària i sí, sobretot quan jo no, haig no, de traduir no. l'euro a peles per I, També. I, abanço eh. i abanço alguna cosa vostè eh? mm. quan mira un quadro mm. la bellesa cap a Estep moltes vegades està relacionat amb la matemàtica doncs aquí queda, oh, sí? aquí queda aquest previ sí, per sí. La ara ens ha minent. deixat intrigats eh? Eh que sí? ara sí només diguem una cosa li dic creuen us... en la mort després de tot això si sí, crec amb l'amor, amb l'amor. No, en... Amb l'amor. Amb l'amor la sensació aquesta de de d'enamorar-se. De, sí. Jo sempre he cregut amb l'amor. Don vegades. Quan quan no quan et No no l'ha aconseguit? No, Què volies no, que i... em tornés un descregut? Clara. No, però no, o si sigui, aquesta sensació fas que ara tonto però ets feliç. <ríe> Estàs pujat amb un núvol. Exacte, exacte, exacte, exacte. A veure si la setmana que ve amb em convences dels números vale, a, veure si, a, a veure si em convences de que, de que utilitzo tant els números com dius D'acord Ens veiem la setmana que ve, Cira Molt bé, si la setmana que ve Déu Gràcies, déu-siau Déu I anem amb la música La música del boss, del senyor Bruce Sprinting mm -hmm. que ens diu que ell va néixer als Estats Units Aquesta cançó és una cançó crítica Encara que està constantment a Barcelona Sí, és una cançó crítica que el president Reagan es va pensar que l'havia fet com a cosa com patriòtica Com reivindicatives i, I després resulta no, que és una cançó crítica No!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 Miri, vostè, són les 19.56 amb un rellotge que continuen les llumetes pim-pam, pim-pam, pim-pam i avui tenim una sorpresa tenim, mm -hmm. tenim el professor Cotremant en directe aquí a l'estudi un dia que no veu el Garigot ve el professor Cotremant Aquest, bueno, això, és un però programa... això sempre estem ben acompanyats nosaltres els, els hi vaig dir una cosa perquè es vagin fent una idea no aconseguirem mai tenir tots els col·laboradors aquí ja els hi dic ara Bueno, perquè Mai, són col·laboradors sí. que tenen altres feines, altres coses, i bueno, avui és una mica també un dia especial. La Mercè, la Mercè, és la Mercè, és veritat. El sí. Piro Musical... Però és que, és que vostè temaria el Piro Musical, però és que fora de Barcelona, això és, que el el fan. això és centralisme, senyor Soler. No, perquè estic... No, aviam, perquè vull, quan Barcelona, fan... Barcelona hi ha vida. Clar, aquí, que no, aquí, que no estem aquí treballant. Per això hi ha vida. Bueno, veu? però a Barcelona n'hi ha una altra. Ai, senyor, aquest home està perquè no pot veure el futbol i, a més, perquè... Sí, també és veritat, eh? Bueno, en fi, és igual. Mire, el tècnic li està buscant ja el, el futbol... Aquí, ah, sí, ja tenim ja, tele avui? Sí. Home, quin van, detall, Sergi. La arreglar per vostè, però estiguis mm, per la feina. Pas bé. Bona tarda, professor Cotremant. Bona tarda. Hola, bona tarda. El senyor Sergi l'altre dia es va quedar mmm, com molt sobtat amb això de les patates, eh? que vostè es està parlant, que ja no troben patates, amb, amb, amb això, veu? Ell està menjant... De, de però aquestes ja són molt antigues sabor jamón ja no tenen, no tenen cap mèrit no tenen cap mèrit ah. ja. estan de moda les de pollo a l'ast aquestes <laughs> las sí. són les mejores són, dures, eh, dit, són eh. molt dures però estan molt bones jo sempre dic, mentre no siguin campersines qualsevol patata pot ser vàlida sí? si les capesines i si les de cebolla con... no sé, les de vinagre i con cebolla no sé que collons són <laughs> són dolentíssimes i mai s'haurien de comprar, ni de i ni res de res. Jo, jo, jo em vaig quedar eh? una pregunta l'altre dia. Ja. Les del xorrero de la xorreria de tota la vida que sempre estava a la cantonada i feia les patates recent fetes i ben primetes i ben fetes, aquestes què? Hoste, jo crec que és una... És un espècimen en... En extinció. Sí, sí. <ríe> no el trobo, perquè quan vas al xorrero, moltes vegades dius, hosta, aquestes patates no estan res fetes. Semblen... A més, les trobo una capsa immensa que pone lloc d'or o una marca <ríe> estranya i dius, cuyos, aquest pau ja no las hace el mismo. Ja, la perquè, que me las está comprando. Perquè no el coneixes. Jo, és... jo, jo, jo el xorrero meu me les fa, eh? On està? Qui és? Es? A Sants. Eh, más pistes. qui Carreras eh? candi Davant del Candy? metro. Estació Badal. Ese... ¿Ese? ¿Ese las hace? Sí. Aquel que es petitó que ya ha sí. un puesto de, de, de, de, de travesa. La las fa a él. Sí. ¿Eh? Le, oh. le daré una oportunidad, ¿eh? Vale, vale. Y, lo, y lo diremos aquí, ¿eh? Ha resultado vale. que vale. veïns, usted y él. A no, no, yo soy un hospitalet, pero no. yo conozco el puesto... Porque es el típico puesto que siempre agafas. Para acabar, agafar carreo a Segoda, acabar carreo más i que et pot ser una multa <ríe> i està sempre aquest xurreu misteriós de dir, mm, tengo, que, tengo que comprar però és impossible aparcar allà amb no, aparca, sí, sí, la qual cosa mai aparcas mai compres fa anys que vull comprar patates allà pues pues tu, tu ves d'hora que encara està amb els xurros i el, els esmorzars però està preparant les patates que després posa amb aquest recipient que tu dius gran que les treu perquè clar, si vas a les dues del migdia te les va traient del Ei, recipient això és el que jo vull i xurros <ríe> tenen aquesta roda immenses no no ho ah, ho sí, fam, sí, teu, les, no les fa, de sí però després els talla, eh? Però això és el que és, ostres, però aquella roda... Ostres, sí, aquest sí. home el meu home. Sí, sí. Vamos, vas pues... a... Venia a Premià de l'Alte i recompensa. Va, <laughs> ho veus, ho veus, ho veus, ho veus, ho veus. A veure, professor Codrimand, de què parlarem? A veure, expliqui'm. Avui parlem d'un tema que és imprescindible, perquè hi ha persones que a Espanya han estat incompreses i que necessiten un homenatge. I una d'elles és Juanito Navarro. El jo, Juanito quan ho Navarro. Pues sí ja que és toma. Té la dèria Joanito Navarro. Juanito Navarro, per però. Podria ser president del Reu. Bueno, hauria estat molt divertit. Bueno, no sí, sabem com la porta, sí. és el mateix nivell. Sí, bueno, L'únic ona no? és professional de l'humor i l'altre no. No, de amateur, però ho està aconseguint eh? Per tenir, un pallasso de president, un professional. Claro, que el pagall. Ai, ai, uno la part Juanito pues eh. sempre portaria les les vedetes a sí. escorista. Però ja amb el Cracòvia, per exemple, seria més difícil d'imitar, perquè com imites a un senyor que, que està estat acostumat a actuar. Mm, tens raó, tens eh? raó. Eh? Aquí ja... Però bueno, no importa, és aquí. igual. Lo que interessa simplement és es que Juanito Navarro, a part de que de la seva, la seva sí. seu passat madridista i futbolero, que li perdonarem, Mala, eh? és una eh, però és una persona que ha fet riure a moltes persones com jo, Q3, que ens agrada les pel·lícules uh -huh. i que fins i tot ens agradava la Doña Croqueta. ¿Us recordeu de Doña Croqueta? Sí, ah, sí, sí. Si ens gustava Doña Croqueta i ens gustava Juanito Navarro és per alguna cosa, espera que toma té carisma i fa falta que tingui un monument a y Corte. No diga Barcelona, porque ninguno ni fan pero a Madrid haya costado... ¿Le manda al la... estadio Santiago Bernabéu, por ejemplo? No, no, no. no el Puerta, del Sol, Puerta que, del Sol. Que Esperanza Aguirre desde su despacho lo pueda haber y diga España grande. Y entonces el día de fin de año cuando baje la bola casi casi a la cabeza del Juanito. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Madre deus señor, sí. madre deus señor, madre deus señor. Y pero estoy una campaña, estoy demandando asignaturas para que Juanito Navarro tenga un monumento a mig de Madrid. Bueno, i pagarà? Es, la home, signatura és fàcil. De L'Esperanza. Si li pagava el sou a, de, a Sánchez de la Gol pot pagar un monument a Juanito Navarro. I si ha contractat el Boatella per dirigir-lo teatres de la Comunitat de Madrid? També. També. Però ara, ara estem de crisi, eh? Això ho haurem d'ajornar una mica, eh? Bueno, pero yo creo que no Yo creo que Esplanza Aguirre Para que estas cosas castizas e ibé ibéricas Siempre tomara un de sí. Unos cuantos calerones Rascara una mica las butchaques de algú Y ya sí, pasa ¿Recuerdas que ha vuelto a una escuela en catalán Y a Madrid te sí. hacía los va a montar? Ah, sí, pues mira, a maqueta sí, pasta No hay demanda Sí, sí, no hay demanda ¿Hay ¿Dónde demanda? está el impreso? Uy, no tenemos impresos sí, ¿Cómo ¿no? usted pasó sí. Uy, a bañar? Uy, Aguirre va a faltar usted una póliza ¿eh? sí. me, me lo veo venir ¿eh? me lo Uy, Por cierto, su nombre de apellido que tengo aquí unos amigos combates de béisbol Que le gustaría recitarle Sí, sí. Sí, dígame su dirección que le vendrán a visitar a casa no hace falta que se molesten venir In usted venir. aquí por, ¿Eh? por supuesto sí, sí, claro. o, sea, sí, sí. o sea que o esperanzate te calés te, te calés. calés te calés sí, sí. Però a part tema que també m'indigna. Mm -hmm. A veure, i ara ja estava pensant, la doña Croqueta van haver-hi dos doña Croquetes. Una que era una senyora, senyora, després el Simón. No, no, no, jo parlo Torero. del senyor, senyor, el senyor, senyor Simon Cabido. El Simon sí, el Cabido. Simón Cabido, aquell pe a, som, aquel pues, a sombre. hi havia una actriu, eh? Ui, però aquesta no la recordo. Aquesta no la recordo. Primer... Ningú la no. no, la veritat és que no. Però va si ser la creadora de la Ja, ja però, però bueno. Però va quedar més el Simón Cabido. El, el, el patètic. Sí. El, sí. el món és injust. Sí. bon és injust. Ostres. Un bueno. dia us portaré la tria cançó de Simon Car de la doña Croqueta i Junito Labarro. No. És digne no. de ser posada. Però si, a veure, si la tens en discu, vida, perquè els emissors d'avui han dit. MP3, en ah, MP3, no, no, val. No ah, no estic preparat a agondir tu programa. Estic... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, trae també en la vida és una tòmbula que la pondrem de sintonia tuya. Ostè, però a veure, era Marisol, és una persona en carisma, polleria l'audiència. Hom, sí, jo sí, jo sí. sí, sí. sí, és veritat. Va perdre el carisma quan era Pepa Flores i va començar a cantar en seriós. Bueno, va a ser diferente, pero es que un día otra tenía que cambiar, ¿no? Cuando cantaba yo tu nombre me sabe de hierba y todo eso, dios... Bueno, porque no, no va a ser la misma cantante cuando era pequeña. Ya... Yeah. Bueno, sí. Quan era petita va enamorar tota la, una jo, generació. Jo estava enamorat amb vale. Marisol i deia jo de gran en casaré el Marisol. I, I jo li enviava cartes. I em deia jo soc més ric que tu, mi casaré jo. I pensava aquest tio així s'arruïna i me en dinar. I no sé, no sé si, sí, perquè el seu pare tenia un restaurant, no sé si es va arruïnar. No però el li vaig desitjar, eh? I, i perquè en aquella época no coneixia el Voodoo, però si no conegut el Voodoo, has fotut un ninot de, amiga de pa. Nyah, i... nyah, les agulles de feniche que fan ben mal. Bé, Ei, que, altra tema, que, que, dolor, que dolor, que sí. dolor, sí, sí, sí. Sí, sí. Quin altre tema tenim no, no, el tema és un molt bèu, simplement és que estic molt desconcertat per com vaig a la fruiteria, al posa pues, la cara mirant d'alguna volcada d'aquestes de fruiteria, mm -hmm. ja no sé què estic comprant. Com a fruita? No, però ja arribes allà i veus, veure, veus pimientos la mullo, pomas Gordon Perlin, Pink Lady, Fuji, i dius, ara, què és una Pink Lady, què és una Fuji, què és una Golden no sé què? Jo, abans només havia grogues i, i vermelles, que s'ha acabat. Amb això li dono la raó. Per una vegada estar, em van enviar a comprar pomes, i arribes allà i em diuen, compra poma, dius què, poma vermella, i arribes allà i comencen això, què què vol? La Golden no sé què, la no sé quant, dius, poma vermella i em la primera que van trobar bueno, I, ja està. Ja està bé, i és veritat, però... hi ha moltes classes sí, però això és perquè estan exportant més important més fruita de fora de països sud-americans això és i així. perquè som senyors, ja li dic ara perquè volem tenir la fruita tot l'any i jo quan era petitó la fruita era temporada i jo sí demanava senyor. mandarines i em deien, ara no és temporada nen Y cuando era tan pulado, dijeron, ahora no pueden comprar, nen. Y no manjaba más mandarinas, pero yo sabía cuando era no. Ay, y cuando no, pues una yauna y pesa que era almíbar, y ala, chale, y ala. Y ala, sí. Y a ti a, a almillas. Piña americana, que ya era un lujo. Hombre, aquello... Sí. Dio, hoy es domingo, piña americana. Hola, Ay, Hombre, hola, hola. ahora en cambio al día, vios, piña en lata, 20 sí. céntimos. Y hostia, eso que su, que su menjara. Sí. Que si fueses piña americana. Yo recuerdo cuando estaba a la India, uh -huh. que había una agoa, i clar, allà la llagosta va barata, perquè foten la mà aigua i tenim la llagosta. I la pinya americana també va molt barata. I nosaltres anàvem donant llangosta, i apa, i, pinya I pinya americana. I dem, Los pobres, esto. <ríe> <ríe> <ríe> miserable. No, miserable. Chicken, dius, no, no, deje chicken, <ríe> deje de de chicken. De <ríe> la I la llagosta i la piña, que aquí va barata, tu. Eh? Ostres, igual si portés un carregament car de, de chopet, el vendría a bon preu, no? Perquè seria com <ríe> de, hey, esto es exótico, esto es lujoso. Seria Ferran Adrià. Seria parlant del Ferran Adrià indi, eh? Sí, fi, i què deia de les, de les fruites? No, simplement que estic, estic tan desconcertat que ja, sincerament, ja ni entro, ja només m'alimento de al enllaunats com per sacar el miva, però ja no, jo no sé què és una fulli, o si sigui, és una poma ninja, que quan la ven, ja no, es fa alguna no, no. cosa i no la No, no, i O la Golden no sé què, dius, no, però no és la Golden, és ja Golden Perlin, Golden no sé qual, Golden, I dius. Hostia, una ai, vegada ai. vaig veure aquesta papalles i coses d'aquestes que ja dius allà fruita, tropical, fruita sí. tropical. Sí. Hi ha uns plàtans que no són plàtans, i que són immensos, són bananes, és... no? sí són no, bananas, no, no? són bananas, ah, són... macho, no sé ah, però mm. que és per cuinar, no per no sé, tot... jo els veig allà digo, clar, jo un recordo la meva infantesa que era tot més simple i ara sí. ja sí, perdo, no. jo, però, però una pregunta, tu quan vas a la fruiteria, què vas? a, a preguntar els noms de les fruites? O, o, o simplemente a comprar. No, me yo voy a comprar pero, la leche, por la lech eh, pues, anciama, los tomaquets, ah, pero claro, es que veus a yo y yo que soy de natural curioso, sempre porto una un papel, un boli, dios tia. cosa que pimiento lamullo. múllo, este que es un pimiento la múllo. ¿Qué significará? Que, tiene muy mala rima. El la tiene sí, muy mala rima. rima sí. <risa> diga, Ahí, ¿eh? Tiene mala rima el la pero bueno. Pero no existamos, eh? No existamos. No, dejémoslo Oh, veig que és un home que fa treball de camp S'hauria sí, sí, sí, no, de clar. dir amb el senyor Garigot Això són treballs de camp no el, bueno, que que el senyor Garigot fa un altre tipus de treball <ríe> està, està gran, està sí. molt gran El tenit molt gran el senyor Garigot Doncs bé, anem a posar la música Gràcies pues, al professor Cotriman I després farem una entrevista amb en Sergio Fidalgo Que eh, els he dit abans sí, tenim És l'autor del llibre El sorpasso El, el sorpasso, amb dues esses, perico Foteu-li canya a aquest pau Té sort que no està el senyor Manel que el senyor Manel escoler, bueno, i el senyor Garigó, que s'han fotut de tot, no? El senyor Garigo l'altre dia estava, eh, rientsen de que el Badalona havia de jugar a les 12 del migdia, que diu que és l'horari dels elevins i les noies. Eh? <susurra> que, encara que venia un equip de les Illes, no es pot jugar a les 12 del migdia. Que això dius, ell va ressaca i anar a les 12 del migdia al camp línic. És, és molt d'hora, és molt d'hora, clau. és molt dol després a dar-me al camp. Que això ho hi no vingut, no? En fin, doncs, ahí tíveis fotut canya amb el senyor Sergi Fidalgo. A aquell llibre ja parlarem, aquell llibre té una teoria molt molt maca, que uh -huh. diu que si en vez de mirar tant uh, amb el Barça i generar tot una energia a modiar el Barça generar aquesta energia per altres coses, l'Espanyol seria el primer equip de Catalunya bueno, Ja ho parlarem després, amb el, després el després senyor Fidalgo. Amb el Fidalgo Ja li donareu canya si vull ja Senyor Cotremant, professor Cotremant, moltes gràcies Anem amb la música la Sinti, Les... no soy nada Sin no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo Solía pensar que el amor no es real Una ilusión que siempre se acaba Ahora sin ti no soy nada Arquitectònics, Antoni Gaudí Antoni Gaudí, geni del modernisme Mentre estava fent la seva Família es va enganxar el programa en companyia Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple En companyia, un programa que distreu Bé, senyors i senyors un programa que distreu Tenim aquí el senyor Sergi Fidalgo Estava allà parlant mm -hmm. és, que és, és que després m'han dit dius, És que, que m'agrada no ha bueno, bueno, parlar A veure La teoria aquesta que jo he explicat abans eh, Però qui ha dit que m'ha dit canya? el, no, el Sr. Garigot, guanyant, i el senyor Garigot, dir, uh, no és fa ni cas perquè no, no, no, no són no, persones va. dignes de ser, de, ni ser, ni descultades. De Ara en aquests moments, jo si volen patxar fer com a socutors serios, vaig a fer una mica de biografia d'aquest senyor. Molt bé. No diré l'any que va néixer. O vols que el digués igual, és igual. Es vaig, jo, jo, jo, estic guap o no estic guap? Estàs guap, estàs molt ben conservat. More, no? more, <laughs> ben malament eh quan diuen com... que estàs ben conservat sí, eh, és un senyor que va ser columnista del Blanc i Blau eh, uh -huh. va ser un dels, un dels fundadors del portal Pericos Online és un senyor que ha treballat i treballa a Palè Notícies per Perica, és columnista del diari AS i veure, treballa amb una altra emissora de ràdio que no faré publicitat ara eh? perquè si no, eh, no i a més és un senyor que a mi em sorprèn perquè és capaç d'editar una revista que es diu 23 Perico amb uh -huh. eh? paper coixer bo Home, eh? que se nota el poderío sí, sí. y el nivel amb un, claro. un poderío i un nivell que dius, ja m'explicaràs com tu fas però bueno, en aquests moments de crisi treu una revista és molt agosarà te prometo eh? que el tráfico de órganos no tiene nada que ver vale, vale, vale. Vale. Vale. Vale, vale. bueno, ara anem a parlar del llibre sí. allò que deia l'ombre vamos a hablar de mi libro aquest llibre jo he explicat la teoria aquesta de que si l'espanyol es digués més a lo seu i menys a insultar el Barça arribaria a ser el primer equip de, de Catalunya Home, és el que jo crec. Jo crec que si I en espanyol, també t'ho pregunto ara. Sí, no té res a veure. O sigui, no té... a, a, ara per ara no té res perquè de fet el, el, el nom o sigui, ni es, jo crec ara mateix ni es, ni es beneficia ni es perjudica. Mm -hmm. Ho crec que sincerament. Eh? Jo crec que si treballem plegats... Que és que les, mm -hmm. Els periculs tenien una tendència estava estar sempre, sempre barallats. barallats molt dividits. Sempre mm -hmm. tu és un no sé què, no sé quant, m'he gustat a Mudo, jo l'odio, jo pago flores, a mi mm -hmm. Dani... El que sí. sempre es diu de les famílies és cert, completament. Sí, no, i famílies, i quítame allá este delantero. Yeah. Yeah. Riera, vete, riera, riera quédate. Sí. Pues si... Sí, oblidem tot allò, tot allò i, i aparquem l'opressió a el Barça, jo crec que podem... I destinem aquesta energia brutal, impressionant i còsmica a treballar per créixer, podem créixer. I això com es podria fer? Perquè, clar, el senyor Valverde va sortir escamat, i altres entre ells han sortit escamats. No, no, no però no, no parlo... De... No, sí, bueno... Tot, todos los grupos esportivos son una casa de... Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Pero yo parlo a nivel más, más social que de una otra cosa. Yo, o sea, el, el fútbol es el que es, el, las intermediarias, los entrenadores... Eso no lo vamos a cambiar. Marcha ni, ni madie ni el español ni ganas. No... Eh. Eh... bueno, el fútbol eh... supongo que genera pasiones porque es así también. Sí, sí, no. No, porque es... con quién te metes sino. Es sí. también es verdad, también es verdad. También, ¿También es no llegar allí y dices, bueno, odio mi jefe, odio mis compañeros, pero que me voy a meter con la porta con Dani o con sí, sí, Tamudo. Sí. Claro. Eh... Que hay que dar carnaza. Ay, ay, ay, ay, yo hay que hemos ganado voy voy sobrado, eh? Voy sobrado, a, sí, a ver. Sí, a sí, ver a sí, ¿dónde está sí, el curro el peniquito? Exacto. No Exacto. No, no, pero bueno, yo creo que sí que es podfet Básicamente porque mira, tú pensas una cosa Los Perikus cuando, bueno, mm. cuando Sarriá cayó O, o sí. lo derrumbaron sí. Vaman a Montjuic en plan, vamos al cementerio Vamos a morirnos, mm -hmm. todos ahí con él Fustigándonos, sí. nos quedan cuatro que, días la, Que la gente no subiera a Montjuic sí. Y sí. a sí. Nadie. No, nadie Pero es que pensé una cosa, a Sarriá Las campañas de a ah, por los 20.000 Eran aquello de nunca lo alcanzaremos Y en Montjuic que andaban al cementerio mm. Son 30.000 si ja he fet lo, hem fet lo més futut, uh -huh. perquè no poden creixer-nos? Sí, si deixem de barallar-nos entre nosaltres i deixem de, bueno, de estar més pendent del, de la porta que de... Sí, sí, que de sí, que sí, sí. Ojo, és complicat, eh, perquè aquest anticulé és un bici placentero. Yeah, yeah. Tu ets anticulé, que jo sí que ho soc sí. però intento quitar-me però ho soc <ríe> però ho soc eh? és, és, és com l'heroïna per és què? complicat perquè jo... veus a la porta i ja, ja et ganes de s'anticular i bueno, però... no veus a Núñez però... i te da algo però és que això millor algun personalista també veu a la porta i li dona... Coses? Sí. sí, sí. Jo que penso també que el que està passant l'Espanyol també li passa allà a en Barça. Eh? Vull dir, les famílies i d'això... Sí, però potser no tant. I, I jo, amb aquesta teoria que ell diu, jo estic plenament d'acord. Jo penso que si l'Espanyol es dediqués a l'Espanyol només, uh -huh. la gent en general, vull dir, potser sí que tindrien més força i potser sí que estarien més amunt. Vull dir, no... No I... serien tal... a, a, a L'equip que ells mateixos es consideren pobres. Bueno, no, no et pensis. Això de, això de la gent que, es, que es consideren pobres és un sector de l'afició. Exacte. En els últims anys han entrat molta gent jove per pensar que aquest creixement ha estat a de gent jove. Uh -huh. I aquesta gent no li que som un equip pobre, som l'Espanyol, som 4 gatos, no. Ei, aquests tius han vist guanyar en 6 anys dues copes del rei, han una copa final de la UEFA i volen marxa. No les expliques oi, que som un equip... No, no. Ei, jo he vist a Gloria i quiero más. Uh -huh. Uh -huh. I aquesta gent, que és la que no té complexes, és la que pot aconseguir aquest, aquest, aquest creixement si destinar les energies o en les ha de posar. Uh -huh. El que passa que dius a veure, per fer tot això es necessita peles perquè ens hem d'enganyar bueno, però... tu has tocat la glòria però cada altre any els millors jugadors se els enduran o bueno... se te'ls l'entrenador si ha fet una bona campanya i has de tornar a començar bueno, però si, si tu aquests jugadors els has venut a bon preu mm. si, si tu compres si compres bé i vens bé el mm -hmm. que fa el Sevilla, fa el Sevilla fa el mm -hmm. vendre jugadors no és cap problema ara som un equip venedor perquè no som ni el Barça ni el Madrid qualsevol equip que no sigui el Barça o Madrid a Espanya és un equip venedor, és un equip venedor sí, sí, sí per tant, el problema no és aquest. El problema és, el millor, és primer destinar a escales on toca. Segons, tenir una bona administració. Tercer, aprofitar les, les oportunitats. Nosaltres estàvem a Montjuïc. Bueno, això a mi jo no ho sabeu. Tu vas a Montjuïc, mm -hmm. te compres un de fa 12 anys, te, te menges un entrepau o una, una Coca-Cola l'Espanyol rep 0 pesetes 0 euros d'allò a Cornellà tots aquests ingressos no seran, seran de l'Espanyol o sea, jo, jo fa com 10 anys És que no em perd dius un... que el bar a Cornellà serà les pastes eh? Clar, els bars, el, el, si tu llogues a l'estadi per fer un concert Exacte. aquests calés, per poc, no seran lo que diu la directiva, que serà, mm. serà un riu d'oro i miel, serem milionaris ah, 10 ja, milions ja, d'euros, no, no. No. no, segur no. que no però més que el que tenim ara així ah, si aquest calés, després te'ls malsgastes en fitxar patatas, pues es claro que no valdrán de res, pero si les gastas a mi inteligencia, sí que pueden creirse. Yo pienso que creirse de aquí 25-30 años para pasar mm. la Barça. No es, mañana os viene un jeque que nos compra 50.000 millones de pelas y ya somos la leche. No, no. no. Poco a poco. 30 años son muchos años. ¿eh? Mm. Sí. Bueno, aquí poses 25, ¿eh? 25 o 30. 25, igual, 30 igual, eh? bueno, no no sí, veo no de, no de un pam, sí. home, no veo un no pam. Ve no se... Son yo... 5 años, ¿eh? Sí, bueno, son 5 años. Pero bueno, es, yo creo que con, con 30 todavía se, me, se, todavía se me levantará y por tanto podré verlo completamente. Bueno, bueno, y si no se te levanta y al menos lo ves, pues siempre es un qué. Siempre, sí, bueno, la pa ah. las pastillitas pastelitas que llamas no claro, serán... sí. bueno, Yo, yo garigot, eh, no ensan sé mucho Yo, de... De yo me sorprende el título, el, la monja la monja paso perico? No. El, el, sor, el sor paso el sor perico, paso, perico sí. sor monja oh, paso. Eh, hey, café una codita, al señor Sule, que desdell, eh, no estaba es eh, hey, eh, a, sí, a, sí, a qué viene sí. el, el título? El sor paso, no, uno que uno que tiene uno que quiere resumir de culto y de gente y, de tener, y tener mundología. Mhm aunque no la tenga lo del sorpaso es un term italia que fe, bueno fe ha referenciado a dos a dos momentos históricos un economic que de que es va tal propuso sobrepasar inglaterra en bru interior bruto y lo van a conseguir uh -huh. a moles force y un altra que era que el pechi bulía sobrepasar la democia cristiana y no va a conseguir o sea el sorpaso se puede conseguir o no siempre tener que esa duda duda ya yeah. depende de cómo te lo ocurres como lo hagas yes. uh -huh. y esas cosas pero bueno yo soy optimista i la portada que és xula sí. un sí. escalèctric eh, amb el cotxe eh. de l'Espanyol al davant del, el Barça. Cotxe del Barça práctico, ¿dónde se puede comprar libro? ¿Dónde se puede comprar este maravilloso libro? Este maravilloso sí. libro editado por Paralelo Sur Ediciones. Pues pues se puede comprar, mira, la botiga del español, la que está la, la, la del y de Mundyg y Desportiva, de a la librería Cataluña, al lado de Cortina de Cataluña, uh -huh. a la librería La Gavia de Papel, Mariano Cubí uh -huh. y en sergiofidalgo.com, porque como soy un tío, digamos bueno, con bueno. con poderío, tengo un, <ríe> mi dominio. Si sí, compreridio, el sergeofidalgo i sergifidalgo, Fidalgo no sé. Os donc cantar els no perquè no, no estava gafa. No, bueno. No si, no uh, Sergifidalgo.com. Allà hi ha un mail i un telèfon perquè sí. perquè truquiogu i tu. Sí. Que és que és un llibre i dedicado. amb jo se lo hago. O se lo mandes dedicat. Pues, a claro. uh, la presentació i llegir que van a ve, no? Hombre. Muy... Los productos hacendados triunfaron. <risa> o sea, fue una demostración de poderío, miren, ni habían cava bueno, cava de Mercadona, patatas Mercadona, frut frutos secos <risa> Mercadona y todos va va a arrasar tan arresat que ell no en va provar. Dos avell... Només dos avellanes. Bueno, això ja sol passar, eh, sí, les presentacions, sí, sí, sí, sí. que la gent sigui el que sigui si tiren, eh. Sí, sí. Però cosa, jo jo no. muy grande. Jo he sido el rei dels picapicas. I el que he pagado jo, dos avellanes. Estic un pobre eso, te pasa por pagarlo. Pero yo he muy grande, uh, Sergi, desitgen que això vaigi mouvegut aquest llibre, eh, uh, al professor Coutremant ja ens tindrà al tanto de les coses aquestes i de com van les ventes, igual troquem un dia per veure com van les ventes. És un malhome, és, so, só so qui a robar-me protagonisme. Protagonisme, sí, sí. té que robar protagonisme, eh? No l'hageis no ni casó. El el llibre va dedicat al tot el socio perico, aficionat perico o a tot el món. És un llibre bàsicament, a veure com dir-ho, és per pericos que volarça saber... pigue com podem créixer i pels culers que tinguin curiositat per, per veure sí, com el som el bon mm. pericol com sí, és? perquè aquí, i aquí hi ha un anàlisi de quins són els, els efectes i les virtuts de l'afició perica mm -hmm. i jo crec que va estar acurat o sigui, un culer que digui hòstia, aquests de què van o perquè són tan raros a vegades o perquè són tan simpàtics i tan bona gent aquí ho tomarà i els okay. mateixos pericols no, no se'n piparan si treus els defectes dels pericols pregunto mm, jo penso de ser honest i parlar dels defectes i les virtuts per créixer hem de tenir clar on fall okay. De totes maneres, segur que sempre n'hi ha algú que li molesta alguna frase, alguna bueno, cosa, però eh... això és normal, no? No pots contentar a tothom. No. Bueno, eh, os podría contar mi, mi, mis experiencias psicodélicas, experiencias, pero mejor otro, otro siglo, ¿no? Sí, bien, sí. amb pues... el proper llibre, perquè ah, ja n'en no sí. dos, aquest senyor de llibres. Ah, mira. Pero el otro es un libro para leer en el váter. Bueno, bueno la mayoría... La mayoría... Perquè era... és un lloc que estàs tancat i és com si entre si es al matern ningú t'emprenya. Eso eh, no ah. El otro eran pensaments teus, ¿no? Bueno, eran pensaments paridas y conse y consejos de tipo compre usted patatas fritas del día. Va, va. O sí, sigui, los consejos son del professor Kutriman, vaya. Bueno, que és sí, que no me... Es que me los copia. Ah, los copia ah, Se libro, compró el, el libro. <ríe> Ay, el pues le has de poner una demanda por plagio. Ahí estamos. <ríe> Sexifidal con moltes gràcies i ens tornem a retrobar. Sempre que vulguis això és casa teva. molt d'èxit. Anem... Anem amb la música. Ara vaig a posar una música folk. Per què? Doncs perquè he dit abans, com que jo preparo la, la música, poso la música que a mi m'agrada. Això és del grup de folk, Folster Bomarí. Respirar, una calma eixafogosa com abans del temporal el dia que el vaixell vindrà. Tot el mar s'obrirà i les ones cantaran i els vaixells se n'aniran tots al fons de la zona de la platja cada de grà s'estremirà el dia que el vaixell vindrà. Els peixos s'alegraran, nedaran fora el camí, els ocells també hauran de somriure. A la sorra, els grans pedrots, creieu-me, ja estaran contents el dia que el vaixell vindrà. Les paraules que estiran pel vaixell acabalar no les entendrà ningú, no ningú. Les cadenes del set mars aquell vespre es tancaran, Aliya, al día al que sentirem grans cantics per tot arreu el moment que el capità baixi a terra. Fins al sol respectarà les cares a sobre el pont el dia que el vaixell vindrà. La sorra serà un tepís daurat per reposar els teus peus fatigats. I el vell capitat tornarà a recordar el món sencer s'espera. De bon mati els enemics amb els ulls plens de son quan els vegin creuran que somien. Per molt que ho vulguin negar s'adonaran que és allà el dia que el vaixell vindrà. Aixecaren les mans demanant fietat però no hi ha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 el senyor Monyegal, i ja els he dit al principi que no ha vingut en directe aquí perquè es va enfadar amb, els, amb el senyor Garigot, amb el Garigot quan sortia que... va sentir que el senyor Garigot deia que gordo que està aquest tio mm -hmm. i llavors el senyor, senyor Monyegal es va sentir com molt ofès i va dir, pues, avui no vinc, els castigo és així Clar. senyor Monyegal? vamos, vinga passa-li Passa Passa Passa però què està fent ara? senyor Monyegal que està veient el futbol? Sí. que està veient el futbol Eh? Hombre, que esteu, ja siguin m'entena? Sí. Oh, bones tardes. Bona bones tarda. tardes, senyor Monyegal. Com esteu? Doncs pues aquí esperant la seva crítica, amb, amb, amb por fins i tot. Ah, mira, crítica, eh? Sí. sí, estem sentint el so del futbol. perquè baixa, Podria baixar baixa la tele, si sisplau, baixa, senyor okay, Monyegal. Que ja no juguen aquests, home. Esco Escoltem, senyor Monyegal. Sí. No es dona compte que les criatures aquestes que té aquí engaviades dintre la televisió eh, no són les que es corresponen amb la seva memòria? Ah, sí, és cert que jo sí que Nou, eh? Sí. sí va... I llavors, pues bueno, espera, vaig un moment al lavabo que en un No, no home, esperis que estem Sen... en directe. Senyor Monyera. No, però, però, esper, vaig al lavabo per sense fer la crítica, eh? Ah, ah. Vaig, vaig al lavabo i així... Tan, tan dolenta ha sigut? No, Llu... Mira mira'm, si qualsevol cosa m'avises, eh? Qualsevol cosa m'avises. Com que, Llucia? Que està amb el senyor Garigot, vostè? Sí, he anat amb el senyor Garigot. Oh, eh? Però si el senyor Garigot em va dir que estava fotut des de l'altre dia que van a veure el Badalona a l'hora de les nenes, a les 12 del, del migdia. Sí. Ens hem fet amics ara, i bé, hem anat al futbol, eh? Aquell m'ha dit que tenir unes entrades, mm. al final aquestes entrades no han apagat tant lloc, eh? ens han colat directament. Mare de Déu, està agafant bicis, eh, senyor Muñecal? <ríe> sí. sí, és un tipus curiós aquest, en Garigot. Sí, molt, mm -hmm. molt curiós, molt curiós. Si, si voleu, després us el passo. Bueno, mm -hmm. val, passo Perfecte. un momentet, anem amb la crítica i després ens passa el senyor Garigot. Voleu, voleu que faci sang i fetge, eh? No, no, no, volem una crítica constructiva. Bé, bé, amics, de fet és que m'ho poseu molt fàcil, eh? Vull dir, no, no és qüestió que jo hagi gratar i mirar en el fons, en les entranyes del programa, eh? És que m'ho poseu molt fàcil. Eh? Amics, ser? oients, eh? si escolteu aquesta gent, penseu que és una gent que no sap ni on està, eh? Vull dir, que és una gent que se'n va a un programa però no sap, no saben, no se saben ni ubicar. Si no fixeu-vos, eh, amics, el que passava... É eh, un dels primers moments del programa quan estan parlant de la situació d'on estaven i això, l'o el que els hi va passar en aquests pollastres de la ratomàquia. Endavant. Continem en directe aquí a Premiera del Ràdio i a de Mar, de Mar. No, Premiera del de Ràdio. Dalt. No comencin moviqua. No, no, no emboliqui la troca, che ah, ah, Estem a davant. Sí, ah, sí, sí, és un segon pis. No ja ah. ho heu eh? no saben, diuen a mar, després a baix. Senyor pis, Monegal, cristant, és que... Està se... segon pis, no, no s'aclareixen. Això va aquí, ser el que... seu amic, eh? Això no va ser el senyor Sáenz, Garigot, que ja té un arà. No aran. saben on estan, no saben que estan a premiar de mar, no ho saben. Ah, no, estem a premiar de dalt, senyor Monegal. <ríe> Esteu a premiar de Sí, senyor sí, Monegal. Senyor, eh? Sí, Doncs bé, no sabien si era Vilassar, premiades... Són aquestes coses de la rotomàquia, eh? Que mm. els collastres que són mercenaris, que ja no saben, es venen al millor postó. Sí, sí, ja serio? no saben sí, sí. Si on estan, només bueno. saben on estan realment, és allà on hi ha el diner, amics meus, eh? La força... La força, el curer. diner, sí senyor, sí, sí. senyor. Què és que vostè eh, no cobra per fer això, què? De moment no, amics. Bueno, tampoc eh? no cobrarà, eh? També li dic ara. Bueno... bueno. bueno. Uh... Es conforma, és bon ja, ja, bo, ja, bo, ja, bo home Ja s'ha quedat tallat sabia que comprarà, No sé si tronarà gaire Això és extraordinari eh, sí. o sigui, El programa és tan divertit eh, Que s'ho passen eh? Hi ha una tensió Sempre estant un pendent de l'altre eh? Hi ha un feedback Hi ha una comunicació increïble eh? Si no, fixeu-vos eh L'atenció que tenia el meu amic Garigot Amic de fa 5 dies aproximadament Però al cap ja de la vall és amic meu ja. eh? Si no, fixeu-vos eh? amb quin interès escoltava aquests pollastres. Endavant! Jo ho deia perquè van deixar el comentari de que el senyor La porta estava una mica molesta amb el, amb el programa. Escolta, i si, no, si no li el que diu el senyor Soler, allà hi ha un sillón, surt tranquil·lament, s'estira, dorm, procura i no roncar i ja està. Ah, bé, amics, no saben, ja ja ho heu vist, eh? Primer, no saben on són, xaval, si a dalt, a baix, al mig o al segon pis sinó que després comença el programa eh, i la gent s'adorm. Eh, això diu molt poc a favor de vosaltres, amics meus. Ens hem d'esforçar eh? més, eh? Sí. Us heu d'esforçar, eh? Sí, sí. I, I que el senyor Garigot vingui seré, que també aniria Ai. molt bé. I despert, sobretot. I despert. Clar, se'n va de farra i després això, no toca vores. Això ja són excuses, eh? Això ja són excuses. Però bé, fins aquí que hem vist, amics meus? Eh? Primer, la situació que no saben on paren. Segons... Que després el programa és tan entretingut que la gent s'adorm. Què ens falta aquí? Què ens falta, amics meus? Doncs bé, ens falta que els que es fan el programa i fossin. Doncs bé, això no ho vam trobar. Si no, escolteu aquest tall. Endavant! Uh, Dir-los que avui per uns problemes tècnics, això és el que passa amb el directe, sí. el senyor Christian Peralta no podrà fer les notícies aquestes que havíem dit. Hi uh ha -huh. hagut un programa de coordinació sí. i ens hem quedat sense notícies. Sí, sí, sí, sí. Bé, amics, ja no és només que no sàpiguen on paren, tampoc és que el programa sigui avorrit i la gent s'adormi, no, no, és que a més a més no, no, no els hi surt, no, no, no fan ni lo que tenen planificat en el guió. O sigui, portem tres talls eh, que defineixen molt bé la naturalesa eh, d'aquesta gent, d'aquests pollastres de la rotomàquia i del programa. Bé, jo no sé si us queden paraules per comentar, després de tot això que estem... No, no, estem, esper... o... estem aguantant els pals seus, senyor Monyegal. Si vostè fa crítica, nosaltres aguantem i l'entumem. Bé, no és crítica, ja això. Ja vindrà, ja, ja vindrà aquí, eh? També això ho dic... no, no ho he fet jo, no, no, no ho he anat a buscar, no ho, he no, anat, no... No, no ho he manipulat. Això són coses que van passar, eh? Sí, sí, té raó, sí. Però, però aquestes coses eh, són coses que passen en qualsevol programa de ràdio directe i nosaltres el tenim a vostè perquè ens faci aquests comentaris i intentar polinsa. Fins que fem la crítica de la ràdio des de la ràdio, senyor Monigal. Ja, ja, ja. Del, mateix programa, nostre, Ei, eh? del mateix programa nostre. Però jo fins ara, que porto 60 i pico d'anys aquí fent crítica, mai m'ho havia tingut tan fàcil, això. Sempre havia de buscar uns ítems, havia de, bus de buscar uns referents. Vosaltres sou un xollo, ja només faltaria que Veu, veu, ja. veu com ens fins i tot? Només, falia, només faltaria que em paguéssim ja per fer una feina fàcil. Oh, ja, això ja que? seria molt. Gratar, gratant el vostre programa i buscar els defectes és una cosa fàcil, fàcil Si eh? li paguéssim el podríem manipular No se'n dóna Home, el, el, el, Fins i tot el meu canari el Pepito, el canari falta se'm fa un tipus de riure eh? Escolta'm-vos o sigui, Aquests, què fan, senyor Monegau? O són sigui, professionals acaben de començar, són becaris jo dic, no. De fet ja porten una llarga trajectòria al seu darrere però com continuïn així el seu final està a proper, amics meus. Però si fem riure el canari. Això sí, però de lo que ho feu i de tot el que us falla. Bé, bueno. eh, amics, i què, què falta davant de tot això? Què falta davant del basconcert general? Doncs falta l'insult, el recurs fàcil, eh? El recurs fàcil. Això es va produir, amics meus. Hi ha una secció, com vosaltres heu escoltat, una secció suposadament científica, eh? Que ens hauria de portar coneixement i ens hauria de mostrar la llum i il·lustrar-nos d'alguna manera. Doncs bé, anem a escoltar aquest tall, a veure si realment ens il·lustra, eh? O ens il·lustra amb uns altres avatars. Endavant! si li fas un petó a una persona, fas... els intercanvis aquests també es si multipliquen? fa un petó a una persona és un expedient X. Per tant... Potser... <laughs> <laughs> <laughs> <bar>. Molt bé! <sí> Alerta, amics, alerta, ja ho heu vist, eh? parlen de petons, de fluxes orals... Això eh? ciència, Entonces, això ciència, això és la ciència del ser humà. Per acabar de, de rematar-ho, s'insulten, eh? el meu pobre amic Llucià que no havia fet res, eh? el meu bon amic, doncs ara li diuen que si fa un pató, una dona és un expedient, eh? com si no tingués prou capacitat el meu amic Llucià per estar... Home, té bona, ja, però, té bona butxaca eh? com per pagar el senyor, el amic de sí. Luciana. Ah, bé, doncs, això és una selecció, una petita selecció eh, del que he fet, perquè, clar, la feina aquí no és buscar els, les pífies, les crítiques, no, no. Aquí és seleccionar les millors, perquè, clar, hi ha tantes... I, final, I, i, i a mi que em dóna que... la sensació de que està una mica influenciat pel senyor Garigot, Acabes amb mal de cap al final. Espera, vaig a tornar al camp, eh? Vaig a tornar al camp i okay. vaig a, amb en Llucia pues sí, i a veure ja, que a... ja, ja, ja, ja plega. Ja, ja ens queda molt poc, eh, senyor Monyegal. Vostè I, i plega? Ja a veure què fa el Barça de l'Udolàtic, a veure si ho tobut amb no, molt no, Passim dos any. minuts, dos minuts amb el senyor Garrigot. desperti sí. i passi mal. Sisplau. Voleu que us el passi? Sí, sí sisplau. Sí, però dos minuts perquè anem malament de temps, que avui sí que tenim el senyor Cristian Peralta i ens farà les notícies. Ah. Sí, avui, avui tenim tota l'escaleta que ha anat pim-pam, el senyor adéu, Llucia Garigot que ens ha fallat. Adéu, eh, no adéu, adéu. Adéu. Adéu, senyor Monegal, adéu, Fins la setmana vinent. Sí, que passa? Bones tardes. Bona tarda. Ui, sí? que el veig, pinxo. Hombre, siga aquí amb el que és maco, Monegal. Ja no està gros el senyor Monegal? Eh? Ja no està gordo, com li va dir no, l'altre dia. No, sí, que passa, clar, jo li vaig dir que tenia dues entrades, però clar, com que és tan grà, hi ocupa dues butaques i una, tres, doncs clar, ens hem hagut de colar perquè, clar, jo tenia dues entrades i no tres. I, o sigui, sí, bueno, està al pot... camp. Estem al camp, sí, hem amb el... sí ens han fet molt amics aquesta setmana, ah. a vegades, sí, m'estan parlant. I què està, la llotja amb el senyor Laporta? Però no, no és que... capaç. No, xica la Laporta? No, el xica a la tribuna és una tribuna. Ah, molt bé. Sí, no la llotxa, està la tribuna. Molt bé, el genial. El mm. Genial. Mateix, això sí, mateix. Sí, sí. Ja que hi anem i anem bé, no? Sí sí, sí, sí, Ja s'ha recuperat de lo del Badalona, senyor Garibó? Mm. Hombre, és... bueno, no, el Badalona també està jugant. Ara quan acabi del bàsquet em aniré a Santa Coloma. A veure què ha fet el Badalona, que si està, està jugant ara contra el Santa Coloma de Gramenet, mm -hmm. i anirem allà. Doncs pues li vaig dir una cosa. Avui que no vingut, hem tingut el senyor Sergi Fidalgo i ha parlat del seu llibre, del sorpasso perico. De l'endavant les atges? No, del sorpas del llibre d'ell de no. del ah, pues a mi que m'importa el llibre digital l'altre dia vas dir vindrà i parlar de l'espanyol i va dir, ui, un perico mm. i què he dit de, de l'espanyol i del Barça? Doncs bueno, del Barça ell, molt, poc, molt poca cosa ell calcula que en 25-30 anys l'espanyol serà el primer club de, de Catalunya, de Catalunya. De sort que ja no hi seré aquí, per, per veure-ho com a l'Espanyol està segona regional, perquè em sabria greu com que veure l'Espanyol a segona regional, perquè jo encara que sigui del Badalona i del Barça, em sabria greu que l'Espanyol baixés tan vostè, a baix. Vostè té una, per una per mica el... de mala entranya, eh? No, home, és que jo prefereixo veure un Espanyol Barça o un Espanyol Betis que no un Espanyol Júpiter, per exemple. Bueno, no, no cal que s'hi fiquin tothom. Per cert, el senyor Fidalgo ha dit que és antibercelonista. Vostè és eh, antipericu? Sí. Sí. A, jo també, jo <ríe> I si no hagués dit. Ah, no. <ríe> Veig que és Bet, una cosa increïble. criteri, ten, ten criteri Garigot, sí. És criteri. criteri, tot, criteri. Exacte, sí. Sí, sí. Senyor Garigot, la setmana vinent tindrem el ple i el gust de tenir-lo aquí. Sí, home, sí, podeu deixar ja, que estic veient el party. Sí, home, sí. Nosaltres anem amb la música. Senyor Garigot, fins la setmana vinent. Anem amb la música, la música de les xordets, Lollipop. Ara està embolicat. L'alepap, l'alepapo, l'alepap, l'alepap, l'alepap, l'alepap, l'alepap, dum dum dum Boom, boom, boom.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 Hem tingut els col·laboradors, alguns més breus que altres, però avui hem complert tot l'expedient, hem fet tota l'escaleta i avui contem amb el segon programa ja amb el debut del senyor Cristian Peralta per fer les notícies de Premià de Dalt. Això és la sintonia. És dels poques accions que de moment té sintonia. De mica en mica les anirem preparant. Dic per fer les notícies de Premià de Dalt i Rodalies, per perquè quan ens hi posem, ens hi posem. Sí, ens hi posem. Bona tarda. bona tarda. bona tarda. Ben trobat, que la setmana passada va venir vostè i no hi havia material. Doncs... I després el senyor Muñegal ens ha tret. Sí. Molt, molt feliç, molt feliç. Sí. L'he sentit el senyor Muñegal. Una pregunta, el senyor Muñegal que sempre critica, algú pot criticar amb ell o no? Home, podríem pues sí. fer-ho. Per què no? És un programa obert. Ara, com... si vostè vol criticar, jo com a director em rento les mans. Vostè critica. Jo llenxo la pregunta, Ara, només. la setmana que ve... No sé què passarà, perquè el senyor Monyegal té llengua viperina. Ah, exactament. Eh? Jo tanco els ulls, lanço la pregunta i si el vol, sí, sí, el vol eh? criticar que s'ho panteixi, no? Perquè I no ho ja, critiquen mai. A la música hi havia el duo Dinàmico. Em sembla que aquí estem començant a patir el duo Llucia Garigot-Monyegal. <ríe> Monyegal. Monyegal, sí. Bé, pues, anem per, per, per notícies de Premià de Dalt. Uh, futbol. Com, com ho tenim aquí? Futbol, tenim segona jornada, si no m'equivoco. Mm -hmm. Segona jornada, primera vam guanya la segona van perdre. Sí. Bueno, aquesta setmana van perdre contra el Zamora, és un equip que està allà a la Meridiana, uh -huh. al grup del Júpiter, diguem-ho clar. Està molt bé, està molt bé perquè així tindrem treball, aquest, aquest. exactament. Doncs, el Premier aquesta setmana va perdre contra el Zamora 2 a 1. Uh, quin, quin debut ha fet vostè, debut, eh? Sí. Havés debutat la setmana passada... I haguéssim, I haguéssim, guanyat. I haguéssim guanyat. Bé, És la que... setmana que ve guanyarem. Segur que sí, segur que sí. De fet, 2 a 1 uh, i van perdre perquè l'àrbit clar, com sempre, ens va expulsar un jugador... Ui, a... ui, pobres... Ui. Minut 57, ui, Barresés al carrer. Vermella directa. Ui, ui. I què va fer el jugador? Res. Res, res. res. I bueno... han trobat l'acaba del davanter? No, no. Ah, Continua desapareguda, objectes perduts a l'Ajuntament de Barcelona, està allà exposada, eh? No. Com, com, com fa 25 anys el boicotxeo i li va fer Maradona, Exactament, no? Exactament, diuen que encara conserva la bota. Sí senyor, amb una urna de matraquilat. Macanudo! Ma, macanudo, macanudo. pobre Maradona, que sí. va quedar-se sensatiu i sense peroner aquella, aquella nit. S'ha sí, sí, de ser, s'ha sí. de ser carnisser, Se va, sí, eh?, sí, per tenir sí. encara, encara la bota. Sí, en fi. També després va agafar una sífilis, ai, va agafar una hepatitis al Maradona i... Bueno, perquè se'n va a per la línia. Ah, exactament. Clar. Parlarà dins, sempre. Exacte. Exacte. Va, va tirar milles, va tirar eh, milles. Parlem de més notícies. Parlem ah. de notícies d'aquí per meia de dalt, i és que l'Ajuntament també està en marxa i el Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica, uh -huh. que amb sigles seria SMOPE, Bueno, les sigles no, és el no, que tenen No ens moc mope Organitza tres cursos per a persones aturades, és a dir cursos de dos d'ells de monitor sociocultural, és a dir. Per què serveix això? Ens preguntem per, serveix, això? No, doncs, per fer de no la facció per què serveix això? Bona pregunta'rada per fer de monitor esttraescular, per fer de monitor de menjadors i altres tipus d'activitats tipus colònies, etc.. està molt bé, està molt bé. Eh? L'altre curs que tenim a part d'aquest per a activitats extraescolars i que s'inicia el dia 13 d'octubre i que acaba el dia 17 de març eh, també es pot la inscripció fer al servei municipal aquest de Smope a la plaça del Milenari sense número aquí per dalt, telèfon 93752 repeteixo Repeteixo, sí. sí, poc a poc, no se m'acceleri tenim poc temps però els telèfons se'ls ha donat bé que si algú no vol trucar a... Voy a poc a poc, sí, 93752 3660 L'altre curs és d'infermeria D'acord o sea, bueno. això és per gent aturada hem dit, però per gent que no puc, no trobi feina gen, també pot gen servir gent aturada refereix a gent que no tingui feina exactament, gent que no tingui empè per gent que no hagi, per nanos joves que no hagin aconseguit la primera feina també suposo en principi és el servei d'ocupació d'aquest de Catalunya, o si sigui, no m'equivoco, per la qual cosa per tots, sí. ara està inscrit molt bé altres notícies, i és que l'Ajuntament de Premià de Dabal ha aprovat l'ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana. És, és a dir, tipus com el de Barcelona? Vindria a ser com el de Barcelona, però aquí, Premià de Dabal. Hem de dir amb el senyor Garigot que no hi hauria ni per perquè estarà multat. No només uh -huh. això, sinó vomitar, defecar i escopir vindria a estar prohibit. O sigui que el oh, això, Garigot... de vomitar, això de vomitar... Eh? A, a, a, no a mi el que me'n veig és eh? que s'hagin de fer ordenances municipals perquè la gent no faci això. Pues, I si li agafa un pronto? Doncs aguanta, n'hi ha bars, ni ha llocs Vull dir un tenari ah, Li pot agafar el pronto d'allò que ha menjat unes patates que Aquí no, no hi ha prontos de... li, li Això, un pronto això, i això ha amb el fer. professor Cotremant El de les patates, però nosaltres no, però, no... Ell té l'estómac a por de ferro ah, doncs, doncs 750 euros Per 750, perdó per l'encostipat Per aquelles persones que defecin, vomitin Orinin o eh, Borimin, també posa aquí la notícia No sabem què és, però és una cosa molt lletja okay, sí. Borimin? Borimar sí, eh... No serà a feurilles de... perquè llavors a mí jo no guanyaria per multes. Bé, ves que no sigui això. Oh, doncs, man. aquesta sèrie de multa mínima 750, la màxima 3000 sí euros, una que sigui molt greu, és a dir, una unitat molt no, grossa eh? de ser. Eh? Sí, vindrien a ser aquelles accions que no només comporten una acció d'incivisme, sinó que també comporten una mica de risc per a les persones. Pujar-se un arbre, etc. Fer pipí des dalt de l'arbre... Eh eh la Això seria pitjor cara Això seria descarat, també. Sí. Sí, sí, no, no, està molt bé. Està molt bé sí, sí. O sigui, que m'hauré de mirar la pròstata, no? Se l'hauré de mirar i, si més, no, no pugi l'arbre. Exacte. Bueno, pujar l'arbre ja ho té difícil. Lo maco que és poder fer la serpentina. Bueno, deixi estar. Perdó? La la què? La serpentina. Un dia m'ho fora de mi, sí. però fa un segurament això. Sí, això sí, sí, sí, sí. es feia quan jo era jovenet amb els cinemes a dalt, els que anaven dalt, eh, feien i esquitxaven a baix. Eh, diu, ara, ah, què ah, diu? què diu? Home, adéu. S'està no, descobrint no, sí, l'avi, molt bé. Sí, sí, sí, xocada, Mira, sí, tan sí, sí. formal que semblava. Un eh? pare que es queixava no, no he dit que, ho fes, que li feia la serpentina, ho ha dit, el Monyegal ho trobarà la setmana que ve. Bueno, <ríe> D'altra banda, més notícies eh, sobre la de Nadal. Important aquesta és que s'obre el període d'inscripcions per a la fira de Nadal del 2008, és a dir, d'aquest Nadal. És a dir, que aquí hi ha gent que vulgui posar el seu pessebre, el seu abret, eh, la seva fira típica de Nadal, que es fa mm. en alguns pobles, entre ells Premià de Nadal, doncs ja poden inscriure fins al 31 d'octubre. O sigui, això és allò, aquelles barraquetes que vostè ve en la mulça, les figuretes, al d'arbre... S'han d'espavirar. Exactament, eh? la, la aquestes. aquella tan, tan repelent... Que després no acaba mai, prou, aquest que treem mai. El suro aquell exactament que està fins al febrer es comprant a sí, la casa és, i encara surr suro. Doncs... aquelles bombilles que s emmboliquen en paper Don... de vermell perquè fagi el foc i es crema tot. Aquelles. aquelles. Doncs vostè com els premiencs es preguntaran on es fa la inscripció. Exacte. on es fa la inscripció? Bona pregunta, m'agrada. de sí, ser. Sí. Doncs fem un feedback com abans i també com no a l'Esmope. Què és un feedback un, un feedback ah, ah. És, tirem enrere, eh? i si ah. no en responem. Doncs bé, a l'Esmope, que vendria si un altre cop al Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica, que si no recordo malament de l'anterior notícia, està a la Plaça del Milanari. Molt bé. I ha dit el senyor. telèfon i tot això. Bueno, és igual, que vagin a la Plaça. El repeteixo si en... vol un altre cop poca poc a no, por, o no és cal. Que vagin no a la Plaça del Milenari. escutin que la gent es mogui, que aquí mola escams moga cor. I per moure les cames i moure el cor, aquest diumenge dia 28 de setembre. M'havia a... posat a huevo, eh? M'havia sí. posat en safata la plata a temps que no ens rebia una edat tan important. <ríe> Molt bé. Va, Ni al cinema amb això, amfiteatre. Això ha sigut, això ha sigut el passe de la muerte, eh? Passe de la muerte, per cert, en portem dos, crec, no? Sí, ah, eh, sí està jugant el Barça. Em sembla que ja s'ha acabat la primera part. Uh -huh. I està dos a zero? Tres. No, dos. No, dos dos, dos, dos sí. Vostè sumia, senyor Soler, ja. No, és que he vist moltes celebracions. I... Eh, és que el Barça últimament fa un gol i és molta celebració, ja. Ah, Exactament, passat. Doncs, dèiem, aquest diumenge, dia 28 de setembre, a Premià de Dalt, inauguren la ciutat íbara de la cadira del Bisbe. Mm -hmm. sí, sí, es preguntarà sí, sí. on està la cadira del Bisbe? Naturalment. Suposo a Vaticà. No, no, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí mateix, a Premià de Dalt. Clar. Hem de fer moments geogràfics. Moments geogràfics. Geografia Serra de Marina, mm -hmm. tenim la serralada aquí, la cadira del Bisbe una mica més cap allà, més cap a la dreta, sí. diguéssim. A la per què li diuen la cadira del Bisbe? La cadira de l'Aviso, doncs, perquè segurament l'Aviso sí que ja s'asseuria, hi ha una sèrie de cadiretes també. No, un no és un pou. Ah, sí? Un pou? No. Doncs podríem llençar la pregunta. No ho eh? sé. Aviam si, no si algú es no. la respon. O pots pues, a la papelera i no, no ens dic que fiquem més. Si pot pujar amb bicicleta, ah. per aquells que estradera. tinguin bones cames, però l'Ajuntament de Prenedal ja hi ha pensat i també ha fet un servei de posar a disposició dels ciutadans o dels vilatans, en aquest cas... Un servei gratuït d'autobús, cada 50, o 50 minuts que passarà per diferents punts de la població, entre ells aquí davant a la Plaça de Figueres. I la meva pregunta és, això quan es podrà visitar? Diumenge però Dímica. només diumenge diumenge és la inauguració i poblat ibèric que porta molts anys allà doncs segurament sí, però... es podrà anar visitant paulatinament a mesura que vagi passant els dies no, no, no vull dir que estarà obert no? perquè la gent vagi, puguem anar a fer cultura ja li vull dir que no és un pou eh? és un turó és un turonet, és un turonet sí, un turó, la caire de l'Orisbo és... és un turó jo pensava que potser hi havia alguna cosa més no. i anàvem de petits de jovenets als permenents segurament mm, les caires hi són també hi ha mosquits eh? sí Ui, tigres, no em parli de mosquits ja? no no, no que la setmana que ve parli de mosquits doncs bé, amb aquesta, amb aquesta inauguració l'artista d'aquí a la vila de la Madola ha dut a terme una interpretació del càlat i algú es què, què és el càlat? què és el càlat? doncs el càlat en grec o en hivern seria el càlazós eh? o càlatos i què és el càlatos? doncs vaig llegir i l'explico me, me quedo calato com no me llueve vindria però... ser com una mena de, de test però amb forma de barret d'invertit. clar, perquè si no, no és test com, com, com, com. en forma de barret invertit un test, o sigui, com si fos... Com si fos un barret com al barret, revés, vaja. Com, com el, el que vostè porta, però al revés. I de, però, ceràmi... però I de ceràmica. Eh? El meu barret m'ha desaparegut, eh? vull dir que, en fi... Ah, Deu ja, estar fora. De fora Cuideu-me-l, eh, que és un record de família. D'altra banda, seguim amb més notícies. Recordem, fet important, aquesta visita a la cadira de l'Evisba, uh -huh. que va ser descoberta per una persona important de la cultura catalana, reconegudíssima de la Renaixença i del segle XIX. El senyor A. Joaquim Folk i Torres. ens són a tots, oi? El sí, senyor. Torres, el, el sí, senyor. El que feia les pàgines viscudes. Exactament. L'any 1929. I què feia Pobre per aquí? Doncs no, anar passejant, no, passejant, tot passejant, i... va trobar un turonet i un no, no. poblat íber i, i va trobar amb els al aquesta aquesta del Bisbe, recordem que també en aquell període el centre excursionista de Catalunya estava molt de moda uh -huh. l'excursionisme uh -huh. i un poquitors, ah, sí. a part de dibuixar, també passejar. passejar. Sí, perquè feia, sí, perquè tení uns grups escoltes, i no sé com li deien, tení una sèries. Sí, ja ja m'informaré la setmana vinent, no m'apunto un del del de, de Refor. Ah, de, de Deures per casa. Deures per casa. M Apunti a l'agenda, si plau. Sí, Folk i Torres. Folk i Torres com es el grupet on dava. Doncs parlaven de dibuixets. Els pomells. Els pomells. És que, és que tinc una memòria que no, no, no me la... ja no farà falta la setmana que ve, tu, ja està, ja està Òptim, més notícies, parlem de tires còmiques el sona? sí, sí, sí. hi ha gent que s'hi dedica doncs, aquí per mi de dalt també, de fet la biblioteca eh, doncs és en Jaume Perich, gran minutaire i gran, gran mestre mm -hmm. un altre premier nenc, més premier de la vila és un concurs que farem durant aquests, aquestes primeres setmanes per anar una mica aprenent que és per de dalt Mm. Ah, bé. Sí, ho sembla bé? Més personatges, a Premià de Dalt Tic-tac, tic-tac, tic-tac Que visquin a premiada de Dalt o que o siguin de premiada de Dalt? Sí, eh? sí, diuen a Premià sí. Dalt Tic-tac, tic-tac, a Dofolcero dibuixant Tic-tac, tic-tac ja, Víctor Mora, guionista, tic-tac, tic-tac Armònia Rodríguez, guionista, tic-tac, tic-tac No doncs trec el món del còmic, tic-tac, tic-tac doncs, Perquè no sé cap més doncs, Sense marxar del, del món del còmic Tenim que eh, començarà L'exposició segon premi tira més còmica a la biblioteca, naturalment. Que és per joves, això ja. Jaume Perich, eh? Mm -hmm. L'organitza o sigui, per no? a la biblioteca de Jaume Perich i a l'oficina del Carnet Jove i altres col·laboradors. Potser tenen encara el Carnet Jove, vostès. Sí, però, sí, sí, però de fa molts anys. Sí, a qui, no, educat, a qui educat, a que... no diu pas que si sí, està en ah, vigor. Val, val. Ah, val, val. Val. Val, val, val. Bé. Més més actes que tindrem aquí a la Vila el dia 26 de setembre, tenim a les 10 de la nit a l'església parroquial Sonates de Bach per a flauta i piano. Bé, no? Sí, sí, sí, no, no, sí, sí, no. actes d'agenda més actes d'agenda, dones de primer edat aquesta associació bilatana fa una sortida a, sobre, sobre el modernisme perdó a Reus serà dimecres 8 d'octubre on hi haurà quatre visites a Reus en concret a la Casa de Navàs, al Centre Gaudi al Teatre Fortuny o al Palau Bufarull, depèn de com vagi la jornada i finalment l'Institut Pere i Mata Després, com a tota sortida, hi haurà l'àpat amb el cafè con gotes. Que això pa... sempre ho fan en totes les excursions. Cafè con gotes? Que no sé. Cafè con gotes. Sí, que no sé. Que vindrà a ser com el conte, però amb cafè. Sí, no? bueno, hi ha, hi ha, Més hi ha que menys. es posa gotes i una, i una mica de cafè. Bé, el dinar no serà a Reus mateix, sinó que aniran fins a Cambrils, on després es visitarà el rock de Can Galletà. Ah, està molt bé. Preu per Què em sona mi, això del rock de Can galleta? Ha no, dius, hi, hi ha una discoteca no. que té un vidre, o sigui, un, dona al mar, amb una de mar i tu vidres en allà ah, ja. pots veure-ho. No, Ostria, les discoteques no les freqüento, no. freqüentava els cinemas i l'amfiteatre. Exactament. Exactament. Feen galliner dius, pues, a peixuga." Exactament, el preu serà de 40 euros que inclou l'autocar, les entrades i el dinar i per sapiguer com inscriure-s'hi telèfon, exacte. el diré a poc a poc. 93 751 41, 92, repeteixo, 9, 3, Repereixo. 7, 5, 1, 4, 1, 9, les places són limitades. O sigui, que ens ah. hem d'espavilar. Sí, no. Si volen, no, sí, no, reus. Dones, dones. No, no, no, poc vull... Em referia té, eh? que s'han d'espavilar les dones, ah. en general. No, és vull... que diuen, hem era, era... Dius... Ho dèiem per part femenina. Home, no, a veure, amb una faldilleta també faria el pego, eh, vostè? Ah, oh, sí, i sí, tant. Aquí oh. on te'l veus, va disfressar d'Eva Nassarre. Eh? Una... D'Eva Nassarre, Déu digueu. Senyor, sí, senyor. Senyor. sí, senyor. sí, senyor. sí, sí amb ja unes malles que... Eren altres èpoques. No m'imagino, el senyor Soler vestit de fúcsia. Doncs sí, i amb els meus, com es diu, escalfar cames aquells... Escalfadors aquells... Sí, sí, sí... sí. sí, sí. Molt bé, cantant un o dos amb, amb aquesta sí, música hauria estat sí, sí. bé, eh? Oh, eh. Ah, ah, doncs aquesta japa. música diria també molt bé per la dinovena marxa a peu, sap on? On ah, ah, a són les marxes a peus d'aquest país? No sé, a Montserrat? Naturalment, no. ah, sí senyor. Qui no ha pujat de peu a Montserrat? jo sí bueno. Bueno. Bueno. tenim el, ui, el tècnic el professor Cotremant el Sergi Fidalgo, en fi, tenim molta gent l'excursió es fa, sempre s'ha programat i sempre hi ha estat, ara qui va Bé, bueno, però pues algú anirà, eh? més d'un Doncs per això anunciem Exacte, aquesta clar, sortida no. Dia 26 naturalment i 27 de setembre Et... Perquè en un dia sol no s'hi arriba Es va caminant ah. des d'aquí de... Ja surts des d'aquí caminant Exactament, el divendres 26 de setembre A les 8 del vespre Des de la plaça de la Vila eh? I arribem dissabte uh -huh. A les dues de la tarda Aproximadament també allà a Montserrat Perdó, tornem a, a les dues aquí, aquí A, a Premià de Mar a de ah. Perdó, perdó tic-tac et amb el senyor Monyegal sí, sí. que després dirà no sé d'on estem no, uh, sí, problemes geogràfics, eh? sí, problemes sí. geogràfics. tenim temps no, per donar no, una última sí, però sí, hi ha molt doncs, ràpid perquè ja el tècnic ja ens anirà posant ja la música aquella que quan entra l'última cançó vol dir us aneu d'anar doncs finalment, eslogan, finalment eslogan. Ap apunta't al taller de còmics dimecres 15, 22 i 29 d'octubre a la biblioteca t'esperem a dos quarts de set Clar, no, no. A, mi, a mi no perquè em sembla que sigui per nens no? Vindria a ser per, per nens Exactament, sí. a càrrec de l'escola Joso per a nens i nenes de 10 a 14 anys places limitades Joso o Joso J-O-S-O Joso Joso, sí. sí, home M'estic dibuixant el Joso Aquí un, un que no, no sortit encara al rovell Ha d'anar amb, amb aquest taller Vostè que és un infantor, senyor Cristian Vostè que és un infantor ha d'anar aquest taller Doig a créixer doncs molt bé, moltes gràcies, ens tornem a retrobar la setmana vinent, i ja entra la música del senyor Joaquín Sabina i amb aquesta alfombra musical ens en anirem fins a les 9 del vespre. Uh, I a tots vostès, doncs, agrair-los que hagin estat aquí en nom de tot el que ha fet possible aquest programa. Que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas. Y los niños 9. Para mí esto 91.4.